چې لمو ذ کوي غې کې د سلوو اقسامو اجمالن تاسویان اودليو د مشرقین بال کوواب تفسیر ذکر شو دویم د مشرقین بال عبا دا په مختلفو عنواناتو شرا قران حکیم ذکر کړي پدې کې حواله ها یا دن دی چې د مشرکانو د خاصو معبودانو او د خدایانو نومونه قران ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره مایدا ومفارقه او د سوره مائده آیه 22 یوسل سپارسن نمبر قران حکیم د مشرکانو د معبودانو نمونه ذکر کړي و اذ قال الله یا ابن یاد کاغ و اخشفاؤ بفرمائی الله فورس دی قیامت ایسیٰ ابن مریم علیہم السلام اعان تقلت لنناسی آیاتا فرمائی لیو دی خلق دی مشرکان و نسواراوتا اتخذونی چونی سیما و امي و سماواليدا اله ني من دون الله ذو دُوَ معبودان ما شواد اللهنا لګره مشرکان عبادت کوو الله داوي اسم مبارک ذکر کو دارنګي سوره توبه وګري لسم اپارکی آیات مبارک و برئی درشم نمبر دی مشرقین بالعباد کی یو عنوان دادے چلید خاص و معبودان و نمونے ذکر کړي وقالت اليہود و, و عزیرون ابن اللہ وائی یہود يوزير عليه السلام العياذ بالله زويد الله دې وقالت ان سواره و اين سواره المسيح ابن الله چې مسيح عليه السلام د الله زويده ذالك قولهم بافواههم دا وینا د زويده د لوی فخلو یدوېونه قوول الذي نه یوشان کووي د دا داوي نه د هو کسانو سره کفرومل قبلو چې کاافرو د دووي نه مخکب داسې مخکې مشرقانو ویل و چې ملاق د الله لړ لقاته لهم الله والله د د ان نا یفکون کم فل ذی د حق نہ ارول شی دارنگو غری سورہ سوافات د مشرکانو د معبودانو نمونه وبسی دروشت ما پارکی سورہ سوافات رازی حیات ګری او سلپ الیات علیه السلام خفل قوم سر خطاب کی اوار تفرمائی تدعونا بعلن آیات آسرا بلی رامدت که وی فهاجتنو کی بعلر ای بور صفا سترا دعوت لیده پیغمبرانو نومی اغزتی اتدعونا بعلن ایا تا سرا را د بعل امام قرطبی ذکر کړی او جواهر القران کې وای د اسروز اور یو بوته جوړ کړو او سلیریش گس د دی لمبای وا او بدوالو سلور منجورانیو فكان شيطان يدخل في جوف بعل شيطانgoverna wasu uddi butpake taki wa yatakallamu bi shariati dwalala ad gumra hai khabri be kole wasadana yahfazuna ha awdimunjorano de khabar وَيُعَلِّمُونَ هَا النَّاسِ خَلْقُ لَبِيْتَعْلِيمُ وَرَقُولُكُ وَلَى اللَّهَ فِي غَنْبَرُ وَيَتَدْعُونَ بَعْلًا عَيَا تَاسُرًا بَلَيْبَعَلَّرَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَوْ بَرِزَيْتَاسُمْ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ خالقین پا مانا دا سوانعین نے پریدی غدیر خیستد جوڑون کنا لینن الناس يسنعون ولا يخلقون سایو مسلح لا دا خلق نسبت چه مخلوق لوشو نو پا مانا دا سوانعی باید مخلوق یوشش جوڑی خو پیدا کول دا اللہ صفت تے نو خالقین پا مانا دا سوانعین نے وَتَغَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ پْرَيْزَي خَيَسْتَدَ جُهُرَونَ كُنَا <تصفيق> نوگورت آباعل اصل کی د سړی نو او سم یو شہر ده یو ځل یو ربی ماسر ملاو شو نوجوانو ویزد بعلبا کے خار ده توردنو ده شام پدی علاقو کی سړیو د هغه په نوم باندې څکل او بوځ جوړ کړو د ګور قران حکیم د مشرکان او د معبودانو نمونه غشتي او ګورې تاسو سورہ نجمه مسمره له ويشتمه فارکه سورہ نجمه ويشتمه فارکه رازي داغي ای آیاتي مبارکه او ګورې نلسم نمبر افر ايتم الله والعزا ومنات ثالثت البخراء هذا التوحيد بيان يطريق بخير دم بشر كانوا دي عبادت كون كنونا حسن دا, دا قرآن او د انبیانو د دعوت طریقه ده غلط نسبت کول د نا پو هي خبر الا افر ایتم الله خبر را کای ما سبب ارد لات کی ول عزاو فارد عزاکی و منات ثالثه فل او مندرم بل ورثری لمونه د مشرکانو ذ معبودانو واغستل ثلاث یو لیک سرهو هاجانو تبه ثتوان می دکول اواب کیوبو کی لړلو اس کلب نو چکل ده وفات شو نو خلکی د قبر نراته شو اپکما غټه چ ستوان می ورول دا عبادت او بندګی شورو کا نولات احقیقت کے نیک سڑے او او دوزہ تفصیل رسط و مشرقین بلجد کے راروان میں او منات امام سیتی رحم اللہ وی دام دیو انسان نمدے ومنات الثالثة لخران او منات درہیم بل اگر ایس نوح یوکم دیرشمه فارکه سور نوح نسب سرا وګره داغي سور نوح آیات وګره دروښتم نمبر وقالو لا ثزرن ال حسکم وقالو ویلی وغم شرانو دیک شرانو تا دنوح علیہ السلام دقوم مشرانو کافرو دیک شرانو تا ویلیو لا تغرون آلیتکم خام خام مفرزید آخ بالخدایان نووه اسلام خو مددي د بعضت نه بنی کوي خو دا ګورې پریزما ولا تهضرون نهوددنې ته تخز بعد کاام وي وي ټول م پریز خو د ځ به ګورې خصوص نه پریزلا تهضرون نهدن او خامه خاامه پریز ود لره وله سوه نه نسوه لره ولا يغوث او يغوث لرا ويعوقا او يعوق ونصر او نصر لرا الا ما في ابن قيم رحمه الله اغاصت الافان كوي لم بني جلد 286 صفرا وئ كانوا قوما صالحين من بني ادم اذا سو خبري کوي زيوها دا شې خبرې وکوي باځي اواز مرو <سطور> او باسي چې ری باندې سره متاثر شي څه چلې کانو قوبن صالحين وداه قوم نیک د بني ادمنا او د دې تابيده هदय په سي بچللک نیکانو په خلک دي نو کله چې دی وفات شل فلما ما تو قال اصحابهم چې مړه شول نو دد غطابدار وي چې کم بد پهتلله سوور نه کانا اشوه قاله نه الی بعده که مونږ دد ته تصیرونه جوړکل د زمونږ به بعدت ته نورم شوق راځي او زمونږ د دی نه مخکې د جاندار ته سویرونه جوړول ناروانو لکه تاسوله بر راشي ایثال اسلام ويې اخلو کوول کوم می نه توې کاه فانفخ فيه فيكون تيرم رب للله اي صالح السلام دمارغانو جاندارو شکلو نه او سوره سبا کې رازي يعملون... يعملون له وې بمحاريب وتماثيل نو ته تماثيل معنا او لمائو سوور به جوړو نو ز سوارد جاندار زموند شریعت نمق دې نورو کې مننو نو بس دې تصویرونه جوړ کړ نو کله چې دې او بل کړه دی رااله نو ایبلیس ول راغه او د عبادت شروع کو دې نو باران وې رو ورو هاي عبادت شروع کو دوردا شرک دنیا ته د محبت په شکل کې راځ او سمدا کم مخلق چلا اولیاء کرام او د شهداو او د نیکانو عبادت دا د بيزي د وژنه کوي که د بوغز د وژنه کوي مينه د خو په مينه کې د حدود شرعيه او نسلي وردا اولیاء سره مينه عین عبادت ده خود دې ملي او اندازہ قران او سنت ذکر کړئ د د جا د سرورو سره زه می چې چاړی جوړړی خته کې ورګ نه کوهه نو مینه کې د د حت نه ت جاوهکوو اولییا او سره مینه وکه دا میه بعدت دی د هغوی چې کوم خبري دی غ نه ته دوعا وه او د مینه خدا دی چېې خدایان جوړکه او س ونه کوه رو کوه نو د میې په شکل دا شیر دی خلکوته راغلی داغ پران کې تاسو ل را شي چې د مننی محبت په لاربانې شیر راغلی دی او دا ګوره سوه یغو یغو کوو نسل تاسوله ب خاری شریف کې به را شي ما اوېجان سوالښین دا دنیکانو نوونه دي داداخل کې دا اولیاء نوونه دي رستو خلکو ددی د سوورو بوتوتان یړ نو یو کس مقروان د مشرقین بله اد واره کې قرآ دا ذکر کوي چې نو مشرکانو د خاصو معبودانو نومونلی د خاص معب و بټی شي رحبت الله تعالله دی په جمعې وه د سلو رسوبو د مشاورو اولیاو چې خلک عبادت کوي یو یو نومه بهوامست. ها بای. او بیا چې وسه کړ بیا به توحید بیان. یو ځل ورله. په شانم جلالیو چې تاسو په سمو شو پوله. او یو ځل چې تاسو په شوګی تاسو خپله توحید بیان کوي چې بیا جمعه تقریر ختمه نو بیا غا توحید درامات کوي. ور دي خلقو سره رسوب الله يرحم و یادت دیوژن حکومت نه یوس رځ می دا رستو راغله ا سبا پرځ د قیامت د الله دربار کونه وی چیزو په دلیل قرآن لاند قومه توحید نه لري او دې نه چې سبا دا څونه وی جما او جمهور دې سره کړو ما خو ستاد وحدانیت خبر نه یو درد او فکر الله د خپل وحدانیت دا غي پزړه کې اچوله وراکل قران حکیم تعبیر کئ د مشرکان او د معبودان په مختلف و الفاظ سره کله لبزه عبادت ذکر کئ کله څه کئ لبزه عبادت ذکر کئ دغه و غره <تصفيق> دی بارک تاسو سوره اعراف سوره اعراف غره ای او آیات 194 نمبر نه همم پاه کې سر عرا خوګورئ او یادګورئ ایک سوچورن میں نمبر ان الله نه تضونه مندونې اللهبادون ثلوکومبیشه کاغ کسان۔ تدعونا شتاشرا بل يور امدد كويه مشرکانو من دور الله باسي واد اللهنا سو عباد امثالكم نحستاس غن بندگانو مخلوق نه کته کمزاد پیدا کړي دې پیدا کړي ہونا غټه بو تنسانان عباد امثالكم خو بندگانو مخلوق د ستاسو غونت فو همو ذرهويبل فستجیو لپم د قو لی و کستاسو د ان كنت سادق ک تا سرې نګړه دی کې کو ک په لب ز عبات لکو رئید اس پاڑا سم اپاری پیپ ڈدا کیو سوره کهف آیا تو گرئی اوسل دویم تابیر تکی پلفظ عباد سرا افحسب اللوینک فروغ ایتته خدوبادي مندونې او لیا ان آتد نه جهننعملکه افری نه نوزلا ااف حبل لري نه سوچ ګمان کوې هغه کسان ک فرو چې کافردي ان یتخذو عبادی دا چی نیولی دی بندگان زمان او دل تاگور اصلا سوحاشیہ کی دا مفسرین و آغا قوالی ذکر کری چی دا عباد پا تفسیر کی دری اقوالی او دا چی شیعاتوین دو امدا چی او در چې چی او مسیح او عزیر علیہ السلام او غټول معبودان باطل ما سیواد الله نا آیا ګمان کوي هغه کسان چې کافر دي ايتخذو عبادي چې نيوري دي زما بندگان من دوني لا زمانا اوليا مددگاران معبودان دا غي عبادت ته بندګي کوي اِنَّا اَعْتَدْنَا بِشَكَ مُنْجِئُ تَيَارَ كَرِمُ دِ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا دِ کَافِرُ دِ فَارَ مِلْمَسْيَامِ اور آیات تو گو رئے دو زلیو زلوئی کفرو ابل زلوئی لِلْكَافِرِينَ دَشَاتَوْوِي ها بھائی یو ذلوئی کفرو بن ذلوئی وللکافرین جہنم للکافرین نزولا دعا چه دا اللہ بندگا نظام تخدایان جرگری عبادتا و بندگی رکو سجدا یا نورا نواد عبادتور تکئی نو دا دویم کسم عنوانو پا دی مشرکین کی کلتی تعبیر کئی پا لفظ دا الَّذین سرا لفظ دا ذام در رجال او ځویل قول د پاره استعمالي کی کلت ثابتير کوي فلفذ الذين نشر او ګورې سوره نحل سوار نسمه فارکی اویاس مبارک او ګورې شلم نمبر والغنه دورونه مندون الله لا ی خللوکوونه ش وه یخلق وور تعابیر د پلف د اللهغنه سره دام دا د رجله زلوکوو د پااره استعملیږ والنه هغه کسان ی دورونه چې رابل مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّانَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا اَغَيْنِ شِفِدَاكُلِ سَشَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَوَا غَيْنِ فِدَاكُلِ شِوِدِي درنگی گره سوره حج واللسمِ فاری پاخر کی آیا تو گره دری او یایم نمبر او یا نمبر اییاې مباره کوګورئ چې کله طابیر کوي د مشرقین بل عباد نه پهله فظ د اللهذ نه سره یا یهن نه دورې به مون ف د میله بیان کړړی شوي مثال بس لَهُ هوو غب ورتوې صید اللهنهوي شه کسانته مِن دوونه مندونون الله چې را به لې تا سوماېوا د الله نه ل یخلو قو د باون هرګز نه شپې دا کولی غې یووم واللهوي و اسلوبه هم م غبا و ش کو تخت دې معبوانې باې لو نه مچشي کومه نظ را نه خلکو راړی او پښلی او پخپو کې او کمزور دې غختن کې چې دا سیمخلوکاتونه غواړي والمطلوب او چې چان غختکی دیشی داګور دریم تعبیرو سلو رمو ګره کله لفظ دمن ذکر کای او لفظ من عام استعمال د زوی لوقولو د فاره وګری سوره تلکاف بغیشتما فارا یات ګورای پنځم نمبر تاویر کید مشرکین بالعباد نا پلفز زمن ومن ادوللو نشدلوئی گمراہ گمراہان خوب ډیروی وذا غچا نلوی گمراہ نشته یدعوه ایرا ولی اوره مدد کوي من دون الله ما سوا دا اللہنا ما وجهو الاستدلال دا لفظ دے من ها غچا لرا لا استجیب له الایوم بالخیامه چقبل والرشکول اغل رد رز قیامت پوری وهم ام دعائهم غافلو وهم او دا معبودان دا دی مشرکانو ان دعائهم دا بلنی او در عمدشی او دعا دوینا غافلون نا خبر دی نگو را تابیر دیو کو پلفز د من سرا اوش پگم تابیر دی پلفز د ما سرا لفظ امام دا آدات دو عموم ندیم او قرآن کی کی استعمال زویلقولو غیر زویلقولو ترازی القران کې چې په دې بوګورې چې لفظ ما د زویلقولو د فار استعمال نه لا کوس سماي وبناها و ما بناها ما عبارت د الله نا ما عبارت څه چا نا قسم د پاسمان وبابان نه و هغه زات چې دی جوړکړې اوګې جي باره کې يات مبارهکن سرې معیدي شپګمه پااره کې چېستر نمبر ياتو ګورئ شپغ او یایم نمبر ياتو ګورئ د سر معی دي۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دُرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ هَبِيبًا وَفَرْمَعَيَا أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ایا تا سې باد ته بندگی کوې ما سيوال الله نا موذلسلال څه دې ما دا هغهچا کګټي ودي بوثار دي او ک انسانان پھریا ملائک دي ما دا هغهچا لا يملك لكم چی غي مالکان ندي تاسو زبار دروازه ضرره د بماارلي د فکوو وله نف او نه د فدي ررسو والله الله اوسممي او لام دغ الله او ریدون کې او پوه دی نو دغه دو قسم په سلوو انواو اقساو د مشرقانو ذین درم قسم دے مشرکین بالملائکا هاغه مشرکان چې ملائکه د الله صرف عبادت کې او په نورو خصوصی صفاتو کې شریکول دین قران حکیم په مختلفو عنواناتو عباراتو او شر تعبیر کوي کله لفظ بنات سرا د مشرکانو دا کیدوه شي د ملائک العیاذ بالله د الله لړل دا برو سدرس کی راشي چې آیا حقیقتا لړې وي په حاله له اهلیلم وای چې بعضه کافر داسې چې حقیقتا نه الله ته لړ جوړوي او څوک دا شوی دی لري وی لړ نه دی خود نه نه کوونتي وی لکسنگ پلار او مور د بچو و ده زامن و لونو ناسش مجبوره شي تا زبور ای پختانه و ای فلانی صریح خبره نمانه لگو د لونو نمجبوره شو د زامن و نمجبوره شو ده دی دا بوی دادا سی بی عمله ایک لکه لونه زمونگ اورینا ده دی رتکینا نمونگ بده توائی و ده بزمونگ کارونا پچاکی شیخ رحمت اللہ علیہ پینڈی وہی فرمائل چې مشرکان نو وی کر سکتے تو نهي مگر کر وا سکتے ہیں زمو خدایان سکول نشی وزمو دا کارو نه په الله کوي وسوب وی کنه وی پتاو شی دا الله ولی زمرا کار په الله باندې کې دای وی لایا ز بالله الله دجین سکیږي مجبورتېږي لکه پلا را مور د بچونه مجبورہ کی دا غه یا محبت فطری دمرغ قلبو کی چپلار او مور یو کار کو نو واڑی او محبت مجبوره کل نو کله تعبیر کی په لفظ بنا تو سرا لکه ګورې سوره انعام و مفاری کی اخر دو مفاری او ګورې سلم نمبر آیات ګورې د سوره انعام دو می پاری فاخر کیو گوری سلم نمبر آیات دے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ او مُکرر کلیو دیم مشرکان واللالر شُرَكَاءَ الْجِنَّا ایسا داران اوبرخ دارد پی ریانونا وَخَلَقَهُمْ حَالًا اَنْكِ اللَّهَ دَا تِرِي آنْكِ دَا كُلِي دا خوئی مخلوق ده مخلوق د خالق سره څنګه شرک ویسا دار ده وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَا او د دَ زَانْنِ جُرْكُلِ دِي اللَّهَ لَرَ زَامًا وَاِدَا فِي غَمْبَرَانِ پَشَانْ دَ زَامُنُو دِي وَزَامُنِو وَبَنَاتٍ بِغِيْرِ ع او لونې ورث جوړي کړي بغیر ده لمنا غرمه او ذول است الله زموږ دی او الله د شریکانو د زامن او د پاک دي و تعالی او چت او پورتوي ام ما يشفي دع اغنا کدا مشرکان کوم صفت نہ بها نهي وکلتی تابير کئ پلفز بناث سرا لك سور نهالو گوراي سوار لسمه باركه ايات گوراي داغي وم نمبر لفظ بناث سرا ذ دي کسما مشرکان اتر ديت ذکر کئ اور ایوم پنروزم نمبر آیات و یجعلون للہ البنات سبحانه ولهم ما یشتهون و یجعلون للله البناې الله لره لونه دا م کې لوونه دي یا د ړنو پهشان ديڅحانه پا کې د دی الله لره والله هم او د مشرقانو د پاه ماغ يشته هو ډیر خفه او الله ته دلور نسبت کولو ودا سمر بي انصافي دا خپل پلور خفا کوي ابل طرف تا مالک او خالق ته نسبتونه کوي وسوم د بازي پښتنو عادت داري چې پلور ستيږي دا ګوره عادت د مشرکانو ده ال ادب المفرد کې راغلی دومن مومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په خاندان کې د وسوق <تصفيق> پیدا شوو او د بوکې جنه روان را جګې له خبرو څخه به شکر حمد وای چې الله د انسان نه انسان پیدا کړ د باځې زناناو بوده یانه نشکر اباظی کورو کی چې لورو شنو جوړای دا طریقه ده چاره اطریقه ده چند مشرکانو که رستو آیاد که ورمسی وی ویده بشی را احدو هم بلونسا کلچی زیر ورکریشی اود ده مشرکانو تدلور پیدا که دو چستاخو لور پیدا شوی زوالا وجوهو مسودن او گرزی مخدد تکتور و هو کزویب او ده دغمو غسین دکویب दारन्यो गोरे सुरे स्वआफात जिदे दिसम मुशरिकान नता वीर कई फलफजद बनत सुरे स्वआफात दर्विशतम afar किराजी हौदागी याति मुबारक हो गोरे यौ शल्यौ कं पंजुस्तम په سې لی ربې وَلَهُمُ الْبَنُونَ والله هم بنو د تپوشو کا هبيبد ددي مشرقانونهلی ربې کل بنااتو اشقا د رب د پارهونه دي چې دی او دی د پارهزامندي دارنګي سورہ زخرف وګورئ دغه تعبیر کوي چې مشرکان بل ملائک بل ملائکا دای بدای ته لړوي سورہ زخرف راځي په مشتمه فارکه تاغي تاسو وګورئ شپڑاسم نمبر 8 مې څخه زمما بالبنین سورہ سوراپه سي سورہ زخرف دې اَمْتَ تَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَشْفَاقَهُم بِالْبَنِينَ دا متخذ کی شبہ میں انکاری دفعہ رد تعجب دے ایا نی ولید دی مشرکانو ا متخذ آیا نی ولید اللہ مما ذا غشان یخلق چہ دا مخلوق پیدا کړي بړ د خووجبه خبره سومره ب شماه مخلو کې د ام د پارې الله ازو کې صرف درو انتخاب وکوو واسفا کومبل او غور کړړی تاسو پهظامو سره کله تعبییر کوي د دی نه پهل د ااس سره اې مشرکانو مشرکان و بوی دا ملائک زنان دي د الله لونه دي نو کله لفظ بنات ذکر کړي کله لفظ اناث ذکر کړي وګوره زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا لري چې ملائک د الله یو مخلوق دي ها توجهه دا پزپورې ته اونوشې سره موصوف دي لکه موږ او تاسو لڅړي او خذل زنانو ملاقته نه د ذکوریت نسبت شته او نه د وونوسیت نسبت شته دا د نور نه پیدا دي مللاک د نه پیدا دي خ کې او مس د کوي او دا احه مسله ده د کوم نور نه پیدا دي یو نور د الله صفت دی یو نور مخلوق دی لکه الله نور و السماوات کی و او دا الله د حبيب دعاګا نو کې صحیح روایت شو کراغلي اعوذ بنور وجهه دغه را دا اغه نور نه لږی پیدا کم چې د الله صفات ده کسو کوئی دغه نور نه پیدا دی د بعینه هی د نسواره و کیدا یکا جزیت ثابت شو الله ذات او صفات او نسشه لم یلد ولا میولذ تاسو پښتانه یو خبره کوي د ځان نه چرته جوړ کړی و یرا د بنیادم مخدا الله د نور نه ده دا موږ دې باندې توستن په کار څه پوه شوي خبروالي دا الله نور چی صفته دی نه یو شی پیدا شو خو نو سوع راو چې عیسی علی السلام دا الله نه پیدا دا صالح دا وی دا الله سره د چا د جزیت هیڅ قسم واسطه نشته په مسله سو پوه شوي بې نو نور نه پیدا دی خو نور چی مخلوق دی لکه بنی آدم د خاورې نه پیداي پیریان دور نه پیداي او ملائک د نور نه پیداي خو ا نور نه چې کوم صفتې خداوندي دی, دی. بلکې دغ نور نه چې هغهم مخلوق خللوک دی الله او د الله د سفاتو نهسهشي پیدا کېږي نهو که جریداد کې دشي نو د باې د چا کې د دا د نه سواره وېته د. غورئی تاسو دی بارکی سورې نساو غورئی بنځم afar کی اویاث مبارک غورئی او سل وللسم سورې نساف ی ادعو ن من دونه الا اناثا ن رابلې دا مشرکان په خپلو حاجتونو کې مع شوا الله نه الله اننا مګرځنا نه د ااس معوه الملا ککهې ب دا الله بنات دي چېورې سرجمې دلته له مع وکړي نه دا بل د معواده الله نه د مشرکان الله ا مگر جنا نہ و اي يدعون رب لدي فحقيقت كي الا شيطانم مريدا مگر شيطان سرکشا سوره بني اسرائيل گورئ چکل ددي قسم مشرکانو نتابير کوي فلفظ عناث سرا سوره بني اسرائيل کلسم بارک راضی او ایات بوری داغی سلوی اختم نمبر سلوی اختم نمبر ایات بوری دسور بنی اسرائیل افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناتا انکم لا تقولون قولا عجبا اف اسفاکم ربکم ايغورقد دتاسو نستاسرب همشرکان بالبنین فزع من سرا وتحد من الملائکۃ ناسا او نيولي دي پکل دملائکون لونا ان کومبی شکه تاسوی مشرکانو ل قولا کولوونه کوریمه خامه خاایي تا سوې نا ډیره ل زګونهزرنګېغایت ته سرهړړ اوس بیا سری سره فاتهواړئ مشرکان نو ب ته توره صوافات مراعوله یوصل پنزوستم آیات بوری یوصل یوکم پنزوستم موکتو خدا غبل تعبیر دپارا ام خلقنا الملائکة اناتا وهم شاہدون ام خلقنا الملائکة اناتا ایا پیدا کړیو مونږ ملائک انه سن زنان و هم کافر موجودو چې د یو تر قتل چې دې وې د زنا لري د تل انسابي جواب وای ويته چې د زنانې دي نوما ما چې ملائک پیدا کول کافر مشرک له وې ته موجود چې تاو قتل چې دې اخزې دي ادا له الله لونه دي ته موجود نه نتالا پنظر ملائک نه ظاهره پنهزرخ کاری ملائک د الله او مخلوق دي او دا په نظر نه ښکاری په خپل اصلي شکل کې او انبييه معجزتن ليده شي اشکال اشكال شکل بدل کی لکه جبريل اسلام په مختلف ہو شکلونو و راتلو نبي سره وی دي و هي آیا پیدا دا موږ ملائک زانانا وهم شاهدون او دا مشرکان موجودو چې د یو لیدې چې دا زنانو وی چې دوی ملائک دلالونه دي دا شانه از سوره زخرف کې راغله اوسه از سوره زخرف راڼو له داغین لسنم بر آیات وګورئ وجه ملائ ک الذي نه هم با الرحمنناته عشهدون خلق هم سطقتهشاه دته هم ووس وجهل ملائ ک الذي نه او ګرزي دې مشرقانو الله هغه مائیک هم عباد الرحمنی چی اغی بندگان درحمن لی اینا تا زنانا ای مشرکان دویتا زنانا وی اشہیدو خلقاهم آیا دیها گرشیو پیدایش دویتا ما چه ملائف جوڑول نذا مشرکان موجودو چې دوی وی ملائک غزي دي ساتكتب شهادتهم زرد چوبلي کلی شي گواہی د دې دي په الله مو کې ویشالو او دینب پرذ قیامت د دې تپو شکړې شي سورہ نجم چې میا درکراشي وې کوم خلک چې قیامت نه لا يسمون الملائكه تسميه الانثى چې قیامت نمني نو ملائكه تد زنانو نمون کې دیو زنانو ورته وایي یو بل تعبير قران ته او ګورئ سوره او یو سلدو او یایم نمبر آیات بوری لن يستنکف المسیح ان يكون عبدا لله ولا الملائکة المقربون ومن يستنکف عن عبادته وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا لَنْ يَسْتَنْ كِفَ الْمَسِيْحُ هَرْجِزْ عِيْبْ نِگَرِ مَسِيْحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ دَا چِشْيَعَ جِزْبًا دَا اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اَوْ نَعْغَ مَلَائِك کی رایه فمرتبه او درجه کله تنځ دی دی او لې دی کړي شي وی دي او من چا چې بدو غنلانه بادتی هی بندګي د الله و یستکبر او لویو کا فاشحروه مله جمیه زذچ راجم بکی دی الله ځان طرف تټول لایا یو بل تابع دی بسم الله السلام د عبدیه ذکر کوي الوهیت نفی کوي اولماو لیکلی و یمیشره سیوی ترقی د عدنان اعلی تکي ادی دې کی خبره ولټه دا مسل رچ رام بیاو درجه ملائکه نو دا مسیح نے ابتداو کا ملائکه ذکر کړ و یصل کی دا دلیل ذکر کوي مشرکانوی موگ دی سالی سلام زکای عبادت کو دے بے پلاہ را پیدا دے نوی دا ملائکو گو نا پلاہ رستا و نا مورشتا ولل ملائکت دے دی مخ کی داوی دا پارے و دلیل ذکر کو چیزی سالی سلام والد نو سنگے بندگی کے دا خود ملائکو نا مورشتا و نا پلاہ رستا اللہ پا قدرت د نور نا نو پیدا کری یو گو رئی کلی بل بالتعبیر کئی سور سبا و گورئی دوئیستمہ پارکی سور سبا رازی او داغی آیات و گورئی سلوی ختم نمبر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا په کمرض چې را جمه دوی ټول ثم یقول ل ملا کې یا به فرمی الله ملا اها اولا یا دا مشرکان یا کوم کانو یابدون چېود چې سا شو طب بعد دته بندږې کولاپ فرض قیامت مو ملائک لو ادا هم مشارک دي چې دنیا کې استاسو عبادت او بندګي کوله قالو سبحانك ملائک وو فرمای الله فاقد تھا نرا ات ولينا من دونهم تو دوز مونږه ال او جذوینا بل کان یعبذون الجن اهل الملك دي جن مراد شي اطویني بلکیو دا مشرکان چې بعدت ب کولو د شیطاننو ورسهه خبرې کولی په کی کې یو شي کې بندونه وتل دی ب ایږې دا مللاق دي او هغه به شاز ونو بلکیو د چې بعدت د کوړل جننا مراد د جن نه شاز وین اکثر ہم مؤمنو دیرد د دین انسانانو نه بهم پدی پیرانو شیاثوی نو مؤمنون ایمان وی خل ساتن کی او شمر مو شرکین بیل ملائکشت تاویز کی لګیا جبریل او یا میکائیل او یا, یا اسرافیل او دا غین مدد غوا مشتمل مستملي او امداد غواړی زملایکو نا سلورم کیسمد مشرکین بل جن قران چې مشرکانو کومه دلی ذکر کای نو سلورم فارې کړه مشرکانني چې پیر یان د الله سره شریک د مکې مشرکان په زمانې د جاهیت کې د پیریانو په نومې پهناهی وخته چې به یو زنګل او په یو صحرا کې د رول نو په زنګل کې به مشرقانو داسې وي او دو ب ص د حاضوادي زهپ واړم په سردار پیریو او جننی د دیوا نو پیریانې د الله سره شیف ګرزول وو چې دیم په نهی ووررکولې شي فوقسباب او دای ب لیمل غیب ګړل لکوګورېس مویت د سر عام را ړی سلم نمبر ات او بیا را سلم نمبر آیات د سره نام وې پارېاخیر کې راغلی او ب را روړه ک غې وجهول الله شوورکه ال الج نه وخه لخه هم وخره قوله هو بنی نهوه بناتن د غیر سبحانه وتعالى عمّا يصفون وَجْعَلُوا لِللَّهِ اَوْ مُقَرَرْ كِرُوا دِي مُشْرِقَانُ أَلَّهُ لَرَا شُورَكَا الْجِنَّا هِي سَدَارَانْدَ پِرِيَانُ نَاب آیات موسیقی مختی مراد ہو لیا ہو آئی مختی سنے پا رہا ہو آیا حق ته غریب گاوندی مخکی که نوایمه ها زموږ سم راوړل او سره فارم ها سمه تعبیر په صفان فاز وکما هلکه صفاقړنه مو نه د انترو ورنځي او لري 37 کجګد منډري مورزه دی دا وی دا زنانه ده چې تکلې چې موسم بدل شي دای ور سره صفای موکي ا تاليم خپل ذات ته صفاء کړئ د مدرسې څخه صفاء کړئ دای پکی وو صفای اوسه کم کرا ها بای ا دې وګور پخې ټا کې خبرې کای نور بل پکاله راځي چې څنګه نوو ده لږه تا ها خبره پټای کنه مو غواي سرګانته وایه هه څه شهه د اوسله راولوله هووره ولیدې زعلګ یا په دوره وختبه شهه زه به ووله بیان لبه ولادی کوم څه کوم دې نه مکتلی به بس کی وي یګوره دمره چې سپلو پوری در خبره یاړه دې نه سپلو نه دې راځي دې دل دناسته ها اجي دې کلی دې چې څه به تی جوړ کړی وای او نو دا حل له وای بایته ورو مخ کی دا او روانو له د رد مشرکین بالملائکه را پاره هغه کلمې بنات راغلی او اله مراجعه ورو اوس دا آیات ته دا مو روانو له پاره د رد مشرکین بالجن وجعلوا لله شرکا الجن او مکرر کړو دي مشرکان خاص صلی الله علیه را دا را مند پیرانونه اگر تاسو موږ موزه ولست فلال او خرقو له برين وبنات يا به مشرکین بالملائكه فرض موزه ولست فلال بزان په وسل په وي دور زر در کتاب شو راوي د هغره ګران خبره را واي ها تاسو فسر کار يا بھائی د چکلي لر سیدی راند زده دا ولګوي بازه خبر شي دندري سينه موږ لارې شي نو خله خبر شي بلله چا په خبر نه دی اعتبار پکا وای سانه بي رسالم په خواب ویلو والله دی کی چوندې خبره اومانو او ملکه عقیدتا په مسلمانانو ټول باندې وې د درو زمانونو نه پص پکا چادو کا کیږي نه درو زمانونو نه فز بندر او اپ شیدز د چا په خبره سم کا وای وې فلاني دځویریه غریب خبر دی ادو اور په سلیقای یو د په خبر اړي سم کاوي اته ما نه مکاوي دا رنگي سوره سبا او ګورئي د مشرکین بل جن لفارا سوره سبا و اشتم افارخ رازي آیات هي مبارک او ګورئي سوار لسم نمبر وارلسم نمبر یا تو غړی د شوره فلم ما قدنا عليه الموت کله چې مون فيه سلکړ وفای د مرګ القران ساجی به خبرې کوي هر خبرې دی برتنډه غرو یو داسې پیغمبرم دنیا کې تیر شوه په انسانانو پیریانو مارغانو حکومتو هو الله هوا تهویل چې نبی نهبي دديګي شارله ګوره چې کمپلی در لونی وه نو تخت سلیمانې سره د لختروچ ته و ګوره دا سلو متونوله چې دینی او دو نې متونونه ټول مکبللو ه د مغ نه بچ نه د تاال و ګوره ډیرې مې چر چی دي که ودی خاورو تویو زلزیل فلما قبینا علیه الموت ادا دی دنیا چې تموئی چه گوری دعویو سور زی سور سوز بخارو لزیل اب د شیخو دی اردز کې احادیثو کی بتاسو لراشی سید العالمین چې رحمت للعالمین لی و ایزا چې رب سوک چه زمادو مد سخبر مشر شو ازما دې همثر دړمیک ايتور سره د نرمي معاملې وکي. ا جيسوک سختی کوي الله تور سره سوکې. ای. زمونږ ایمان دې چې د پیغمبر دعا کم دي. دا همت چې چا پریشانه کړي. نو یو سور از پښې د اقتدار د کرسي نه فاصله نو پټا کرو سرشي. ځکه خیره او پسې دې چا لګي دي. مور پلار مورپلار خیرو او علي مشرانو والی ا جزم د پیغمبر خیري وای. الله چې سوک دې همت مشور سو. او پهڅ قسممه د رژ کې بشر دی او دوی سره سختی کا د توه سره د سخته معقابلله وکې صی دلهالوي نه للی سلام فري پهلمماقد نهلی مو کله چې فیصلله کړړی وه موږپه بادلله هم خبردارې نووررکې د پیریاو ته د هم زمینیر جن نه تو سراجې دی پهله موېی پهوفاد د غوی الله د بول رضوي مګر وې نو د ځمه کې ته کولومنڅته هو خوړلی وامسا د غوی فلم خر راار کړه چې را پریتیو طب نتل جننو سرګن شو کرییان خلکو ته اللهکانو عمون غبا ک چری را پرییان چې پهغې به پوه دی ما لبیودی به وخت نهې تیر کړيفل العذابل مهم پهافده شوای کې یو کال تا د سليمان عليه السلام د وفات پتن ولګي دلی دغه خلکو به عبادت پدی کس مقول غيب داني صفت د دا الله ده دہی وي پیريانم په غيب کويي او سب د باز خلکو افلانې يره روښه ويشه اروباش او ثانوي زو نروباشي دا هغې توې سره پیریا یو ور پیریار الله وہی تو غیب نو پوی اګور بازې فلی سر وسی دو پیریار وای شو کوې د سر اللهستی الله قران کې واقعه ذکر کړي سليمان عليه السلام پټول پیریار نو حکومت او الله وای مون ورته وی کو او کو پراګزې خو سارا زدي غیب دان نو دی یولوی ملک پتا ورتنيشته چې پشرکی واکې ده او هو د هو ورته وې م راتن تم لکو هم ووتیت منکللی ش واللهوي د و د سره پیریان دی او سری و پهغې پوهږي دغه ز ولهسی یا بهژوي الله ی غ په ټولو پیریانو چې حکومت نو دا ستا دلسسو پیریان والله طز معلووم او د یو لوی بلک پتن وه او دهد ورته وي نو عالم الغیب سوک ده ادا گوره دا یو طریقه جوڑه دا خلقه دوکه کولو تا بیمار گوره دا سین چی بیمار شي یو خو اللہ تا صدیتو لعالمان کی آمین رو آیه بایه سوک در لبیمار را شی اوالی پتا بیریان نیشتا تا خروغ رمتی پتا چاستک بری لی اکتو علیوی چی پتا بیریان نیشتا نو من غم روڑه و دومه نده برو لاللہ پخازب پتم ککر شد ډاکټر ګورو خيار بیمار بيمار لوي روغ رمټه لاغه په تسلیمانه کاروشي کوول شي دې نه کټ کیوړیږي دا چرواړه ته سلیور کی پصپلر را روان دي نو دیو نوې پتا پیریات چلالاسمو وي روغ رمټه واه ودي فو له هه ولا سنت طریقہ له سواې نو دلشلل چی لن دې ولوې پتا خو پیریات دی او دو پکی دو پکی دواني خبره خبره اکل وای لاندې دی اکا او ایذوا پاکی ماشومان نمد داولی او ایدا معشوما معشوم دی الله چا پسې کایه د رضا په اساسه دې پری دی داول زکه وای چې پای راغي او خود شکرانه راړه اوماده نواغه غو معشومان دې دتی پری دی دا که څو د پیسو نخلاص شویلې په دې طریقې خلق په وهم کې څوک اې دا کلیان چالي دې امام شجره رحم الله اوې په چاوي جنات دې دې نو مردود شهادت څه قران آیات انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم ها شوف بیا حفظان لا سوجت کي ها کم دي یاد ته سلام عليكم دي یاد تو ا در اخر زماني بزارو لګور دي له سو ورزيد ج یاد د کم دي را بھائی دي په څوک حافظان دي سوره আরাف یاد ته الله او يوي دي ا دې ویلو اعلان زموږ په کې د سړګي بولی دي انه یراکم او هو و خلیلو من هيس لا ترونهم روغ دروه او یبس خلکه په مصیبت کې ښه کړې دم سنت طریقه د جایز پښت هم واچو او هغه وه را په مخ کړې و یا چې د چا نه قبل رکو الله بده اخرت او دنیا ولا وی روغ رمټي دا نه چا ویږي پتا تا وی زونه لري اګه تا ولویږي باندې سي پساخه چا تعويزونه کړی اګه له ولدا سم ويچه لاړ سي دا ناروړي چا کړی استا په بالاخه خخ کړی باندې کې استا په نغري کې دا کوته يو غور نو زموږ دی علماء ولي کې وي دا جادوګر وي په دې جادو او سحر پیريان مسخر کړی سیکرټ ناغره وی جدل مې خو جدې کوڅه را زی دغه د زرو نفخې پیریانو لبالخ کیږي سېس د پیریانو سکا له ویان غری کی د تا د دی په وره یا خداد په خپل کړي خو کس د یو کس ناغر ثوراغه ناغره فلانی مونال خو مداو خو له خو ماوی جتا سلیمغه وی هغه الوی جدا 22 وړ خطرناک ته یو بلم دی تاسو جوړ په راو راو نو ما علي وافس وللارشه چې ته یو خطرناک دی یو بلم نه نو خبري وي يا خدا کړی د یو د لبالو د چې بلم دی آیا په غیب ووېږي رکوې چې په غیب ووېږي وګو کافر شه په بایه اکه په غیب ووېږي چې ته بلل چې دا تان نه کړل نو چا کړې نو ځلې وو غره دی په له غره مو سر د اموسر طالبوي نا یو کلی کې داردون دیوبند د فارغواله په خانه او د کور کې بیت الخلا او باتھ رومونه زمون په یادداشت جوړ شو بلکې اوس پیر زویدار کومړ کې دې کیدی پټي پټي لدیه بچران خو پکې روکې نا سل نه غو یی چې سبا موږ نه بار داسې وته و د دوی پکې دي کیو ته هیڅ ګره درزه به ولا خلک راځل نو یغه په قبرونو کې تحویزو نه خا دا به راځي ګاک راځي به ورته دې کې هغه کړی کله څ포 جوې خبر ورک دا زموږ نه ठाوه نو خښ کړې چي د تا ګوره پخپلې کوي ورنه غيبدان سوک دي فلما قدینا علیه الموت کل چفی سلکړې و ممپا ہوئی د مرگ ماده اللهم الموتې خبردارې نو ور کړیا ہوئی تا پیریا تا دا ہوئی په وفات illa ta battul arwi magharwe nu dazmaki tha qul min saata khadli wa am sadaqi amsa khadli wa ata gur pa ji e shir aksar waham parasti la khas kar zanana dai la waham وفتي رشيد احمد سيف رحمت الله عليه وذكركول واذا جانا انا اكثر وهمي لا ويما لا سوبرالنج په زنا نه پیر يهدي ويما ان دازول کې ده چې مکر فريد دی وي انك اذا كننا ازي ويما اله شو ويما ولې چې تلفون کوله هغه اجازه اناوري ويما ولې دا لخت درلده مو اچې لارشي نو ساري وختي به دوره گزاروي دا بچي وی او گزار به پیریان پیریار لګي پدې لګي وی ګيخه برابانه وی بس دی چې څوک کور ترسه وروغینا پیریان لرشي او درې لیدله د دم کر فرې وی موږ دا بچي او دلاره بیا موله زنا نه وروځیلنه له زلاله دمول ناورته په پیریار مشتا دا اغای ازان بیو خودکره دیو اوی مالی اولی زی دروغ وامسه. اوی پلانو رو چوکاو کتا. چه خط خود یو پل ازان بیو خودکره جاوی پیریان پیریشنه. اوی مالی اولی زی دروغ وامسه. چې دروغ نوی اولی زی دان بیو خودکره. دا دا مکل وی فریب وی. دیده پاره گوناد دا خلک و خیرفاییو لطوای. داست یو دریکه اختیار کار. یو نه دغه م خللاسه یو نارې نه دغم خله د کا هغه په لپ په غم ککي نور کک کې فلم ما هر راار کله چې را پرېتوطب باید نتل جننو سرګن شو پرییان خلکو ته اللهکانو علممون الغیبه که چریې دا پرییان چې په غب و ما دبي ف بالموین ندایب و خنوی تی رکړې فاعذاب در سوای او شرمندګی کی ور مصل په خپل ځه حق د پیریانو وجود پر نوشوش قطعیه سره ثابت شه او دا په بنیادم کې هی ثابت شه څوګینه انکار کوي نو دا بیراث شه خو اکثر پکې مکر فریب او دوکوي پیریاں کیني کله ګره داګه کس په جبا خبرې کړي د ځل دی عمر سره سره او صفات ته مالې بچو میرس چل شوه او نا بچي جو د دې جز لاړم نو هغه لکه فارسی نور جدا سی فارسی بھی ایران نور دی فارسی وی تابې ګنوش څرګار کړه واستو کله جنات د دغه کسب په خلاص کې کله ګور عربي وي اعلان کې غلا عربي نورس خود حقيقه فارغ خپل وظایف دي قران او سنت چې کوم نبي کریم عليه السلام ذکر کړی دی نوکه هغه وظایف څوک خپل کی دی وجه لږ یعربو کیو کمال لذا موږ دا کې نشته د آثار او ماخام وظایف دي عربي تریداصی پرکای د کفاره مستیکای ځکه دا بچاو دي دا, دا, دا الله د حفاظت یی عذریه ګرځل کی ابو تاسو نه سبا او ساری وظایف راځي دا کتاب کې مور جمع کړي چې ساری وکم وظایف کې بعض وظایف چې دیوکل نو د شیطان او د پریانو وڅنښت چې پتا کیږي او تعالی تکلیف ورسې او موږ د دې نه غاډه کوو او پیریانو بابا له 15000 روپۍ ورکو خو وظیفه نه وایي هغه وځی فراله ګران را د خپل پیغمبر ادیږي نجيبه زنان نه روانه کړي او 15000 روپۍ غاډې لورکه په 15000 نه شکرانا نه دي نو وظیفه کوي سپه کوي بای تاسو خوځې با خپل دړاو عدالت آ بای ا زنا و ادا مودا پای وظیفو باندې کورواله د پولیس یو افسر او حج هغه نفسه د حج نه بیا بندم شو الله دې کولاو کی امين نو هب ساری مال ویزدا وظیفه فرضو نمزيات کو وړر او پتی ال متفسر او ټول مسالونو خبر وو د پولیس یو غټ افسر ما ولې دغه رمسلې کمزې یعکړی عربي نو د عرب یو لوی عالم تیر اشرفه टाकुना लाका उस पर दिनदारी साबीही अलकसी मर्तवे डागेरा लुया मंतका द पारबो मोहम्मद इब्न ओसैमी عالم आलम तिरशेदा अरब सोदा पास दवसव किताबु ने लिखली न वाइज पता सोहबत के के नासवा पुलिस वाला अफसर होए और येيام यो काल دو علماء ابن صد پا صد دو سو کی نو صحبۃ العلماءوسی ابن عثیمین صدقہ تھا د دو څو کتابونو سره مصنف ده او د عربو فقيه بارو العلماء کې ده اوس همدارنګه مدینه کې جنازتو نو د قسیم علاکه ذکر کېدو نو د جامع طلابو چې د اٹھو لتقوا فقيه دي یو کسته غیضا په عربو کې کو شو پوی چې لو یا تقوا او حیا او پرشګاری د حرمینو له لور نه مامدل قسیم علاکه سودیس سپدان قصید ده تخ یو عالم د وجه نټوره الا کلا سکره روح علا ده. دا نو کوم وظیفه ماخام کوي بعض وظایف د دې جسان ماخام نه سره کوي د پیران په لکینی غیبانی د جومی په موضوع کې مون پدې بیان نکړی او درس کې ورسره ان شاء الله اغه خبرې راشي دا خبرې ضروری بھی. دا خبرې سوی ضروری وی دارنگیوگو رئی ددی مشرکین بیل جند پارا آیاد د سوافات دروشتما پارا کی سور سوافات رازی او آیاد داگیوگو رئی یو صلاتم پنزوستم وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَشَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَقِرْظَةً وَذِي مُشْرِكَانُ بَيْنَهُ فَمَن زَلَّ وبین الجنه او قوم اند فریانکه نشب خپل ولی امام قرطبی او دانور مفسرین ویسنګ خپل ولی جوړه کړی وا اے د مشرکان عقیده وا چې ملائک دا الله لور دی مسوال دا رځي چې لور وی د لور خمر وکنا نو چې دا نو دی من دی سوق دی نو بوي پدي پير يا انو کي چي کمباد شاهان دي داغن لونا چي شاهزاد گئی دي داد ملائک مين دي او اوغه علياذ بالله د الله بي بی دياري دي ورنا شب يور کو جعلو و جعلو بينه و بين الجنته نصبا غرزول او مقرر کړه او دی مشرکان او پمند الله او پمند پیریانو کې خپل ولی دا ملائک د الله رب العزت سذی نو ندی العیاذ بالله نور د فارموروی وې پیریانو کې چکم بادشاہان دی دا غیلونه شہزاد گئی العیاذ بالله دا ملائک من دی دی یاد نہ سب بنا علماء کړي چې ذات مناسبت نہ ماخوذ دي وګور دا آیات معنا د شیشوا وجعلوا بینه سبحانه وبینل جنتی مناسبتاں ګر ذول یم مشرکانو او پمن د الله او پمن د پیرانو کې مناسبت لکه څنګه الله د عبادت مستحق, دے نو دے مستحق نو دے دی نو پیران د عبادت مستحق ګرځولي نو سبب معنا د مناسبت ته ولقد علمت الجنۃ بشکفو هذ پیران انهم لمحضرون چې بشکدې خام حاضر به کلیشې عذاب کې کی فرض د قیامت کجر کی دی په الله درو جوړکل لذا اغا دث نورم کې سم دې د مشرکین بال جننا دې بارکوږي سورینا چم آیات مراډول یو عیشم افارکې سورینا جمرا زینل سلم بر آیات ګورای افر ایت والعزا دلات خبره خو په مشرکین بالعباد کې څه او د زاده خبره حوالہ په دې ورکړې شوې وا او زاسو کوه امام نصائی په سنن کبراہ کې ذکر کړې دې امام نصائی دوه کتابونه دي یو دا سنن نصائی دی یو, یو دین لوی کتاب دی هغه ته سنن کبراہ وایي یو حدیث دا څه وایي انا بیت تفیل رضی الله عنہو او دا بیت تفیل دلوم دے واخلت ابن الاسقع آخر من مات من الصحابتی فی جمیع الارض فتمام از مکہ کی دا طول ان آخیرنے صحابی چی وفاد شرس ہوگ دے اب بیت تفیل رضی اللہ عنہو دے پا جو ایدہ ایک سو دس حجرے کی وفاد تھے 110 هجری پوری صحابه کرام موجود دا غمو بارکټه لوا او د دې په څلو په موږ زوال راغله تعالی حبیب فرمایلیو کوئی مسلمانان بفتح مومی تر سوچ تپوس ک یو صحابم چې موجودو ما ته اومتندو ورتي د دې جماعت دت لون رستم په موږ زوال راغله د دغه عزوی می ډهله اخیرا نه شخص څوک دې ابو التفیل رضي الله عنہ سنو بینے او رغوی ابو التفیل اگوی کنی ہے اما نبوی واتلت الاسقع بساسر واتلت بن الاسقع آخر من ماتا في الارض في جميع الارض من الصحابہ ابو التفیل رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی لما فتح رسول الله صل الله عليه و سلم قلش اذا الله حبيب السلام مقام مکرم فتح کړو وا باثم کال ده هجرت ولېګلې خالد ابن ولید رضی الله عنه اله نخله وادي نخله تا ساده طائف او ده مکی مکرمي پمنس کې شهره او دا اوس یو ورو کې غونډه کړي له خوش په څوکوسیږي دا عربو دي جامعہ تو دا طریقې هاوې الله دې دی دې حکومت ولزه نه کراوي چې شرق خپل استادان او دکتوران ورګري شي نو یو علمی سفر کوي اویته هغه مقامات خي چې د قران او سنت ور سره تعلق وي او دا باندې د پابندوي چې عوامو نه بینه خي وي نو وادي نخلم هغه تاریخی مقاماتو کې دا ورو کې غونځي خلې د خوش پکې شو کوسي نو دیوازی نخلقی دا اللہ حبیب دا سبا مسکڑے دیدے دی کی اونو وکانت بیها العزا دیدے کی عزاو نو خالد رضی اللہ عنو راغی درید کی کرونی وکانت علی ثلاثی سمرات فقطع السمرات دکی کرونی کنٹ کی وحدم البیت اللذی کان علیها حلتی و درگا جوڑا و بیا نبی ریح السلام تراغی فا اخبرهو خبره ورکو جمع غونیم کٹکی اول تا جی کما بادیوانی ملرولو فقال ارجع فا انک لم تسنع شیعا واپس لارشا تا سکری نیدی فرجعا خالدو خالد رضی اللہ عنو واپشو فلما بس رد بیهی سزنتو دا دی عزام جورانو چوکتو وهم حجبتو ها أودا راغي سوقي الجبل أي خلان التخيد الغرلا وهم يقولون يا عزا يا عزا فأتاها خالد خالد رضي الله نورا فإذا امرأة عريانه تغني وبربنده خسر الوطن ناشره شعرها سر ببر تحتفن التراب على راسه خار بسر نستي فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا خالد رضی اللہ عنو پتورا ووالا ابیا نبی علیه السلام تراغِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ تِلْكَ الْعُزَّاءَ اللہ حبیب ورطبی داستا دا, دا عُزَّاء دا اخرجهو النسائیو فِي دا واو دیرے کی غلط راغنے بھائی اخرجهو النسائیو دا قاتب نگل پیشے بھیا بھائی داوته لرقاي و اسناده حسن حافظ ابن قیم رحم الله اغاثت اللفان کی دا سویلی ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی خانۃ العزاء شیطانہ عزاء یو شیطانہ وے پپیرانو کی شیطانانو کی خزاوا تاتی ثلاثه سمراتن ببطن نخلا تابر اطلاعيو درئو اونو تا چه وادی نو رسول اللہ علیه السلام چه ما کم و کر رم فتح کا خالب ابن ولید رضی اللہ عنه وليو ایتبتنا نخلق التالارش فعنك ستجدو ثلاث سا مراتب درئو اونی بای غروم بای پا که کٹ کا اللہ حبیبی حل رعیتا شین سلیو قال الاغوینا وی لارش آغا بلو نم نو راغِ درے میں امکٹ کن اللہ حبیب وردوی سلیو گتلوی نو علار شاگ ادرے میں امکٹ کن نو جیدرے میں امکٹ کولا دہبشی یو تکتور رموالا زنان رووط چی بربندو ویختی ببرو او دا سداری خضولی او ارپسی دا غیغ منجورو دبیع ابن حرمی اشیبانی ثم السلمی لو رضي الله عنه غموا جلوا او زين بترو والا ابو قدا خالد رضي الله عنه يا عذ كفرى لا سبحان كي اني الله قد اهان كي وينند بذ ثيود تبا هي او داسنا نچ بترو والا فاذا هي حمامه سكارو اونه کتکا وقتل السادنا یا نبی ری اسلام تراغه فقال تلک العزا ولا عزا بعدها لالعرب اما انها لن تعبد بعد اليوم وی دا عزا وی دینا بس با دا عزا دا عرب و دا پار بلا عزانی یو مسلس دا کئی دیجئے کله بای کلا د دعوت په پشکل کی کار خراب ہے اما ایت سکئی ګوره زه او خو مخکیم وای دا الله حبیب هجرت نه کړي نو چاته نه وی چې وی لړاوه کله سبو خیال له پیغمبر سره کې عمر غره او سی ولوی کولی کني کول بقیم مکرمین د غیر چاپر درې شاو شپیت بوتان دی رسول الله علیه السلام د جب دعوت کوي خو ماته یینا قبر ګور له ویله ماصوله تا تا تاسره دعوت طریقه خي چې کنه دی وس نشته نو په جواب لاګیای چې اسلامی حکومت راغې نو بیا و پلاس راغې چې مقام کرما فتح شو حکومت اسلامی او قوت او طاقت راغې نو دا الله حبيب صل الله عليه وسلم کې نیځه یو یو بوتي ماتولې جاء الحق وزه قل باطل نو بعدې نړۍ چې د نو وینه خو کار کوي نو غنور له انکار خراب د نن زما دي طالبان ملياندا شریکارې شو کو چې کوم د دځي موارد هغه کینې کوم چې د حکومت اسلامی ې مواري د اوغلی پلاسو لاسسو ک راوالی نو چې د وس نهبارې نوټله معشربد نه م کې او دعوت والم له د دعوت میدان س کې و د عامو خلکو وسې د خلی دعوت بلکې اوس داسې دور دی چې د خولی وسمنی نشتا داسې دور دی چې بعض یونو ک شته د خولی وسمنی نشتا د لاسو کار د چله د الله حب د مکې په دیار لکله کې نه د بیت نه ګیر چا پیره بوتان مات کړينی اوځ لړېه چې کله حکومت راغې نو ب س نو دا تا ته ترتیب د دعوتښي نو دا نو او دا دغه پیرې و چې دی کې نه نووتې او خلکو سره ب شول خبرې به خلق و سر خبری بی اشکر و با سی جنن خبری نروزی گنی بیا ویلہ چا سکڑے تا اللہ مدد و نصرت شیطان بدا چکون چی یو مزان نسو جوڑ کو لکو گوری سورہ جنو گو رئی که دعوا بیا ذکر کون د مشرکین بالجن درند پارا سورہ جنو گو یو کم دیرشم پارا کی آیات گو رئی شپگم نمبر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوهُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَابْ وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَا دِي كَانَ رِجَالٌ وُسْسَرِي مِنَ الْإِنسِ دِنْسَانَا یعوذون برجال پناہی بے حاصلو لپس سڑو من الجنید پیریانو ناک تا سمختیو آو ریدل عرب چی بکلیو زنگلو سہرا کی دیرو وی بے اعوذو بے سیدی هادلوادی د دی علاکید مشر پیری پنم پناہی غوانم فزادوهم رہقاک لو سیاث کلی و انسانانو کوم چې و پناهینی و پنو د پیریانو دی پیریانو لرا ره قا سرکشی ادلته سنه فلی کلی د آیات په تفسیر کې مخکې پیریانو بیا الله انسانان پیدا کړ و انسانان چې پیدا شول پیریان پیریانو بطیارېد چې چرته انسانان رال پیریان په تفصیل دل امام مجاهد رحم الله کول کوئی دی پیریانو جو لا کو بنيونو دایبه د پیریانو د نوم فنایرا سهولو د دایبه مون دایده یریو دایفه بوډه یریو ران ټوکي موکي شوروک اوسم چزان سوګ ډیرې رہی نو پیریانو ورته بیاسه کای سرخ پکېږي اچې دای چېړي نکار دی ور سره نشتا او ورته یری د بیا سوګ ډیر سری دی چېړي دا وګورم مشرکانو وبا د د نوم سکو پناہی ویاشر ادا جننا تخل کو دو گمراہ دو طاره مختلف کارونه کوي ابن کثیر واقعا ذکر کړي په تفسیر د سکه د سوره اعراف کې یو دلته علماو ذکر کړي یو صحابیو یې موږ سره له د شپونکو سره سهارات عربو دشتي دی بیا وانو دی نو کله سره چته اوسونکي دغه اوسب پس سهاراګانو پهل ته چوی څونکي پراته وی خوشي پیابانو ده نویدش بیا یو شر بخرار ده ضعف چې ورته وای او د ګړو د کنډک نه یو بچو اچات ردیګه راعی شپونکه راپا شروي یا عامر الوادي جارق اے دې دی علاقې مشره اون کی پیریا زه خوستا په گاون کې وې فنادا موناد لم نره ارسل ويا سرحال و يواز کوټ کی आवाज کوونکو کټونا وی ور پرځ ورته دا بچي نو بس اشرم بچي پرو فر امن دیوالې په کنټک کرادت نش د تاګور پیریان ځان سر مخ جوړ کی اچې دا دې د په ناویوالې نو هغه کار دی وشي چې عقل دی په دې جوړ شي سوچي د خرابیا پی دی جوړونو د فارغ خلک جنت دا کارو نه کوي لکه واقعا علماو ذکر کړي یو صحابي نبی له سلام سره والدم ور سره دې نوش په یو کې لیکراله نو دا هغه کې موږ سم تاسو کلی غوان یو سره سره وسب بازیکلو کې ستازه تمه سرني دي کلیو دي ته ټول کلی مالي او سړي سره نو یماځیګر ما خام د کلی د ګډو بيزو سراوند کراغه خلکو لوی وېدا امسا او لړګې مواله چې پکې مال سره نور سره سو مال نه سره مې ورته وي ولي وی روزانه شر مخان او درندګان راځي ګډه تختای او تاسو غاخه غړو سوید غلی او د پروت نه یې ورته وي ګور او شپمه حلت اتا کچې رې زمونږ دی خدای سکار او نو په بیا زمونږ دی بيزي م سراو دا وې ولې مخنډ راوځي را شي بیره شي چې ساری بچي وې دي چې ساری ژوند هغه منډه والي ابو شیرو ابو شیرو واغې ورتوي سدي ویا هغه شرمخ بلا پړی تاسو خدای تړلې چخلګرال شرمخ تړلې شي پړې پړې ورسره ديشت نو دې رقشال فن اغ خپل بوت تي هاکا سا دا څه کوو غوړته خو د شورتل ګریانه شرمغهاتو یو دی دا الله حبيب لره دا ټونه واکه ورته ذکر کړه دا الله د حبيب لند پویو ورو وهادا منکه د شې دعا دا شیطان وکره فرند کل اذان شرمغه جوړي کل سج جوړي د خلقو د عقيدي د استپار د خرابو د پارا و انه کان رجال من الانسي او به شان شاندا دي اوس سړی د پیریانوونه یا اووونه برریرجین من جډن پههی بیاسیلوله په سړو سره د پیریانونه فزادو همرهقا نو زیاته کړی و دودي پیریانو ته نرم سر کشي اقسامو د مشرکانو زمو دو کې که بل مسل دا اقائد المشرکین ما به الاتفاق دا مشرکانو اغا اقائد چایکی ورسل د مسلمانانو اتفاق دے او رستو بیا اقائد المشرکین ما به الامتیاس دی پسی زمو دو سولو بل خبر را آندا ای زن خبری د مشرکانو مسلمانانو په منس کې اتفاقی دي د پدی باب کې هغه یا سونه دي چې مشرکان د مومنانو سره په غي کې په اتفاق او اختلاف نه یو هم د الله صفات منلو او اقرار کوي مشرکان هم د الله صفات منل تاسو لمخ کې غدري قسمت توحید کی توحید فی ربوبیت کی وې چې دا توحید فی ربوبیت داسیو چد مشرکانو پدې کې اختلاف وو دا گوږه ری آیات د مومنون صلی الله علیه و آله اقرارهم بصفات الله مشرکانم د الله صفات منل د الله صفات مشرکانم منل آیات یې مبارک وو گوړې صلی الله مومنون کې سلو رت ایام نمبر آیات گوړې قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون قل حبيب و فرمایا ودي مشرکان نتپو سو پختنو کا لمن الارض د چاد فارد داسمک او من فيها او ها غشوک چ پدیزمک کیدی اِن کنتم تعلمون کچار تتا سو په هی دا زمکه چا دا کړي دا د چا نو دا د کی چې سړي د چاري سې یقولون لله زردی چې دیب مقرار او کی چې خاص الله لرا قل افلات ذکرون او فرمائی آیات آس نسیحتن قبل ویم یکره مسلمان الله دا اللہ صفات اقرار کیم او <تصفح> <تصفح> <تصفح> مشرکان ویم ورپسی وی قل من رب السماوات السماعیم او فرمائی سوق دی رب دا اسمانونو ورب العرش العظیم او سوق دی رب دا عرش زیم الشان د دی وسمانونو رپسوک دے دا چا پی دا کلیچا بیسونو درولي او د ارشی عظیم رپسوک دے سیقولون للہ زر دے چې مشرکان بموئی چې الله قلو فرمايا فلا ترتقون نو آیاته سوزان د شرک نه بچ کاوي قل فرمایمم بی یدیه سوختیا غزاد چې پلاس داږي ملکوت کل شین مکملو کامل اختیار دار یو شین او هو یجیر د الله پناه ور کوي ولا یجار علیه اوذیل الله مقابله کی سوختیا سپناه نشور ان کنتم تعلمون کتا شو په هی گئی سيخولون للہ زردي چ مشرکان بوي چ يوالل قل فانا توسحرون او فرمایا نو څنګه پتاสู่ جا دکو لشي چدا خبر مني ابيام د غير عبادت او بندگي کوي قرار هم ب صفاات الله یادګور د سر یون یو لسممه پااره ک رادي هغه په د باب کې جاې ای یاد یو در آیات مع یاد دی د یون یو لمه پااره کې اقرار د مشرکان او د الله په صفاتو قل مې یرزق کوکم من, من السما او الارض و فرمایې سوب د غذات چې رزق در کوي تاسو سمن تا السما د بر طرفنا والارض د زمكينا باران سوب کوي زرغني سوب کوي ام م ی املک السما <سؤال> یا سوق دے چا غ مالک دے غغونو دا غغونا چا در کړي دے کہ دا وری دودا طاقت چای خوده ولل بشارا او سوق دے مالک دستورگو و من یخرج الحی یا سوق دے چروا با سی ژوندے مر المییت دے مړینا و یخرج المییت مر الحی ارواسی بړد ژوندینا و يُدَبِّرُ دبرل امر اوڅک دی چې د هر کار تدبییر پ خپړه کوید پهقلوون الله زر د چې مشرکان به موي چې والله او فسی د دواړه را جمکن زر د چې دی بهي چې الله فقل افلا تق اوفرما تاسو د الله د يريږ نه چې الله مخال ففرزي تر س کبته یاد د ستاسوسو کې به تر نمبر سف کې د ولا انثته هم من خلق السماواې وال الأرضو وڅخره الشمسولقامه لا يقولول الله او په تپوس د او کو د دو نه چې څوک دی چې اسممانوونه اوزمکېپې دا کړړیک وسهخره شم سول قمر اوڅوک دی چې طبع کړي د وروسوم لقو نه الله نو خاام مخدی و چې الله فننای فون نوکم طرفته دوړولې چې د ودانیت د الله نه او دغ شان وورپسی حيات د سرین کا برشپې تمړثال ته من نزل من السماء نسمماهن او کو تپوسېو په شوکرا نه شکه ورري د بره نووب فاحیا بحل ارضه نوژون ل کوي په من بعد موتها موې حاف د اوچواري د دیزمک الله نخو مخا دای چی الله قل الحمد لله او فرمایټو الحمدو نخا صلی علی بل اکثرهم لا يعقلوا بل ک دیر د دینا د اخل نکرنا خلی مگر دا اول ما به الاتفاق سو اقرارهم بصفات الله اته دې پرځګه نو تر فاصله تر فاصله چې دې درنغلاږي او ته تخلاشي حل تلړشه وړه حکومتونه چې دې چا تبديلی کوي کنه نو غن ان څنګه به دې و بدل کو کنه فل تکې حاله نه دی شاله فل ترسه سره له کې دلته کې دلته کې دا کې د مشرکانو پهلوو ممسو کې به یواازې الله را مدد کولو پلوی ممسبو کې ب سکلو یو الله بیا را مدد کونو کله چې مشرکان پسمندر سمندر کې دووبو چفوبه په مخکل نو یو الله نه ب سکلو مدد ب غختو لکهګورې حات دصوره ینس یو لسه مپاره کې دویتم نمبر یادو ګورئ. پلو یلو یو مسائبو کې به چاته وا اسکولو هو الذی الله غزاد دے یسیروکم فلبری والبحر چروان کیئی تاسو پوچکی سوار په سورلو او سمندر کی سوار پکستو کیستو جهازونو کې اورداش مهربان نظر دے پوچم د بندګانو د سړلې تنظیم کړي او پسمندر کيم د سړلې تنظیم کړي حتا را كنتم فالفل تر دي چی اي تاسو په کیښتو جہازونو کې وجرنا بهم او رواني شدا کیشتهي بهم په دوي سرا بريحن طيبات په هوا نرم سرا وَفَرِحُوا بِهَا وَخُشَالَشِ دَيْفَدِي جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ راشِ وَارْتَهَوَا تِيزَا تیزَ هوا راشِ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ راشِ دَيْتَ چَفِيدَ سَمَنْدَر مِنْ كُلِّ مَكَانٍ دَهَرْ تَرَفْنَا وَذُنْ وَدَيَّقِنْ رَاشِي ولما يو قاعده ذکر کړي وکلو ذن فی القران فهو یقین قران کی قاعده اکثریتا چزون ب فمانه دی یقین وی لم یوشو مقامات دی چزون پخپله معنا دی دلتم وزن او ایقن دی یقین کی انهم بشکل وی وحیتو بهم غیر او کړي شو دعوا الله رب بلی دا مشرکان الله مخلصین له الدین او خالص کون کی وی دی اللہ تدخل تو عتو بلنی او دی وی لے نجه ثنا کچر نجات در کو منت من ہا زی دلی مصیبت سمندر لا لکونن من الشاکرین نوخا مخا د شکر گزارو نا لو ګر کې مشرکان یو الله برابر بللو دا رنگي بن اسرائیل کين د غ شان راځي ولسمه پاردا او آیات دې و مشبيتم نمبر پلو مشکلاتو کې مشرکانو بو یو الله را بللو وګور دا مخکي آیات چثیر شو د سورې یونس دمانه امام روحالمانی ډیر خله تفسیر نکله ادایغه الفاستا صفه حاشیه فانی سلی نقلی ای ويفل آیه دالۃ علی ان المشرکین لا يدعون غیره وتعالى په تېلکا الحال ایا دا وای چې په دې لوی مصیبت کې مشرکان او د الله نه بغیر بل څوک نه راوړل او انت خبير به ان ان الناس الیوم اذا اعثرهم امر خطیر و خطو بجیم فی بر او بحر دعوا من لا یضر ولا ینفع ويتخبر دا نه چې خلق له مصیبت او تکلیف او پریشانی بَوْچاو سمندر کې مخ لراشی نو اغه چال لرمادت شي وي چې هغه مزرر د فقول شي او نفع در رسول شي ولا يرا ولا يسمع النسويو نصاوري فمن يميد الخضر سوق خضر عليه السلام توير ورسي و الیاسو سوق الیاس علیہ السلام لوی ومنهم من ينادى بالخميس ذو گل خميس بزرگ تار امد شي وي ول عباس ومنهم من او بزرگان او تفريات کوي ومنهم من يدور الى شيخ مشائر الومه کوي او بزرغا د د امتنا ولا ترى يخص مولاه بتضرعه ودعائه <تصفح> نبوي ندای کیو تر چې <تصفح> خپل مالک او خالق په اجازه او دعا سره خاص <کیا> کی د به ډیر جړې دي زه کې ایو ایت انصاف وکړه پڑھی اې سبار قل اي الفریقان و اي الداعين اقوى مقيلا هيا ويلاه المستقى اي دې خپل زبانه جڑا کړ هر مفسر او هر محدث خپل زبانه جڑا کړ کزمن دا بل سم صدئ کته ویسمره به جڑا لوي ويلا تفريات ده من زمان عصفت فيه ريح في زمانينا في جهالة سليفة كرالتك و تلات ومت أمواج و دولالة في جمراهي موجودة دا سي شبه وي هذا الشريط في شتيفة كي سوري شوي خلقه في غير الله را مدد شد نجات ذريع كرزولي وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف ايو اي فعارفين بانه أمر بالمعروف غران شر وحال الدون النهي عن المنكر شنوع الفتوه واذا منكر نكرت كن ومخ وله سوره سوره برغونه دي ايات المباركه کي داي حال ذکر کوي سوره بني اسرائيل ايات کي موي واذا مسكم الدر في البحر قال چورسي غيتا سوت مشرکان اوس تکلیف او پریشانی او مصیبت پر سمندر کې د الله من تدون الايا نوروخشد تاسو نا چې تاسو مدد کوي مګر یو الله فلمانجاكم ال البر کل چې اخلاصې ذر کی تاسو ته او اعرضتم نتاشود الله دوه ثانی استم خوړوي وکان الانسان كفور او د انسان کافر او مشرک پیر غرتنا شکر ترې سوره لقمان کم د غشانه یاد راځي چې مشرکان په پلوې مصیبت چاته आवाज کولو و دا غشيی حمايات د دصوره لکمان ی شې پارې دوه دیې شم غشي هموجون کله چې فټ کې د مشرقانو لره چپې د درابکس زولې پهشان دورزو چپې داسې د پاه شيله کوورز د سره د پاسې د اوله مخلی شو نه له رابلی الله. او خالص توي الله لرخ فلنا دين وي طاعت تا دين وي عبادت تا فلم انجاههم الابر کله چ الله خلاصي ور کي دايته او چې طرف تا فمنهم مقتصيد نوزني پدوي کې درمیان او حق پرسو وي وما يجهد بیااتنا انکار نکای سمودایا تنو نا الا کل ختار انکفور مگر هر یو دیر د کبا او نا شکر او دا د ایک ایک رما ربی الله نو سبب جوړ شویا ا دا الله دا حبیب پلیو دشمنانو کی او ایک رما الله حبیب چه مقام کرما فتح کا نو دا اهم معفی اعلان یو باز اهلی متقربن ذخود شړو سلسوارلس نمونه غشتي ویټونو ته معافيدا خدا کیسه خلق او سړي چې مکمل ژوند قتل نو قتل کوي ريوپدي کې يک ربرزي الله هون چې کم زمو مونت نسيكه قتل کوي لدې چې پوجو چې نما د بچاو خو بل ذریعہ دي کله مکه مکرمه نو تختید وهبشیت حجرت کولو سمندر پار یو کشته کی کناستو او د دې دا واقعیا موږ جمع کې ذکر کړې د صحابه کرام یو یو واقعیا موږ د جمعې خطبه کې ذکر کاوه او ماشاءالله د مسلمانانی ډېر خوښي ځکه بل موضوع باندې کوم نه دی خپاي حضور کې نمازې پر اعظم ډېر ښه ali دا واقعیا ته کتل پکاره کلمانی کتلی بیا بلا موضوع بان بیانو تا صحابو واقعات اور دل ایمان پی جوڑی ایمان پی تا زکی گی قسم دیت دنیا نا رتو ری نو دا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنو واقعات دامو دجو میں پا خطبہ کی تفصیلاً ویلے دیل آر امو تختیر ادل پی بی بی حبیب لیوی بی بی مادر او ا نبی علیہ السلام ته مال الخاور په نا هیرا کا الله حبیب پنا هی ور کده کیشتای کی سور سو نو سمندر کی کیشتای چپو پ واخه کبو شرکان ور سر نور بسوار دی نا غټو لوی گور زمم لا تو عزاو منا تو پسول سکول نشي اوس ګره یوسف را بل هواي او یوسف دې د خوشتبیتی خبر را, را. او ای کشتایی دو بیدا را رسی گی دوه دو نسو کالو دوبا بیدای دی راستی او نسوی که دو نسو یا گئی او نسوی مورکی دی او نسوی او ای آغوی رو رو رو ما خود ضروری کار دید یو نسوی مورکی دید او نسوی کالو سفر نسوی کولی تیغا هم چا تولا بایی او کشتایی مشرکان وی چوز گرز نمو خدایان سلشی کولی یا سوکر و بلی الله د دسې نه کولا او که الله د په صحبت او دعوت کې ناستې خونه نه کولا د قبر الله نوسی نه شو الله کوله او دی کې ټولو ممونږ په پ غمبر سره جنګونه وېڅومره سومره خلق وجلې شول چې زمونږ دا خدایان تو مشکلات کې را رس دی شي او مشکلات او مبتونه لرکول کولی شي و قسم دی که په دریاب کې بغیر الله نه بل سوک نو په او چک بل سوک نهرسشي وی ربا پټ پهوره او د لا د زه په منکې خبرې دي وی تا سره میوهه که ددې سمندر نه دی روغ سب نو زه به ځمه او لاس به الله د هبی په لاس کې کېم لا ا چې دن نه هو غفوررححيما زمون زما د ټولو وګونهونه په ما راړو او دا لا حبیب ډیر خوشحاله شو سه شو خوشحاله شو او دواقییا نه اغا بی بی جیدن غلام امزان کردوانکره وارب اداسی غیرتو لکه زمون د پښتنو مسلمانانو شلی د غلام اکر لا رکی خراب شل ده اکرمہ رضی اللہ عنو بی بی تا دو کافی نیوی دا ما پوری تا سویسار کئی او خاون نیوی دا پنایی بین در لاغستی او د غلام اکر خراب دو لہ حال دی کفر کیو غلام خوید من دلوڑ کو قتل اکو او راغ اکرمہ رضی اللہ عنو سو ایمان راړو اور دې کولای ایمان راړو بعضه احادیث کې راغلی اوسړي خوب دي دي چې دا ابو په جنت کې دونی او وسان غرا په جنت کې سره دا غوغرت کافر وکړه دا الله رحیم دې تاسو خوب اورته یواز د دې خوب لاره زیष्टा د جې رضی الله ایمان راړو دا الله حبیب ورته دا غسان غرا نو دد درخل اسلام ورد تاسو اکری تا سن مخی تیس درس کے کنا کتاب المغازی او دنور و کراگلی چیو جہاد کې دت شهادت ملاو شو او مسلمانانو ما تکوڑے لیو او ده ميدان تروتو او سوف و او شهادت بیاد کوي نو سنور سوک اسانو ورسل بیادو کن د لورو واړو په یو ځل حملو کا نو قرباني پیش کا دشمن سو کا ماته خړا د دنیا په بہادر صحابه کرامو کې شوق دې اکرما رضی الله تعالی نو د جدي ایمان سبب دغه کی شیل اغا د چپورا کیرو نو د ارنګ مشرکانو به د الله دا سوالو نو کول لکاو ګرتا سور انفال نهم afarak go rai awayat go rai jawdirsham wa yaqulun lahum in kana hadha al haqq min indik famtir alayna hijaratam او اتنا بعضا من علیم برایات کی او پلد نید اللہ نا سوال لے ابل پلد کفر انتحانا و از قالو یاد کاغ وخش دی مشرکان ویلیو اللہم یا اللہ انکانا هذا کچریوی دا قرآن و دا پیغمبر دا حقوی من عندکستاد طرفنا نو پاکار خدا سیو چیوه لیوی مونگت دی طرف تلار سمکا ایک ویدا پی غمبر و قرآن پاکی مونگ بیان نمنو فا ام تفر علینا روور پا مونگ حجارتم من السماء دکانو باران دبر طرفنا او اعتنا بیعذاب علیم یارا ولی مونگت عذاب دردناک د ګور کفر دمر دی او سوال څه راکې دی یو الله نه سوال کې دا رنگه وګورې د مشرکانو بد الله په نوم قسم نه خړل داغه خی دی یو او دی ما به هلی اتفاق الله په نوم به قسم نه सूरह नहल गुरै सुआलस मफार की आयत गुरै तमदीरशम नंबर कसम नबी खरल दल्ला पनुम बारे असमदीरशम यात देद सुआलस मफारि सूरतुन नहल اقسممون بِاللَّهِ جهده مانې هد او قسمونه خوړو د مشرقانو فله جهده مانې کلک او مضبوط کا سمونه د دویجه لا ی بهخ الله هوود راپور ته بن کې الله د قبرونونه هره غ سووک چې مړکړي دي د الله بنوقد می دا مړي بژوندي دی شي الله از الله ذاافې غمبرتهغئ بالا و نه دنالی حقاً واده د پهې الله بانې حقام الله وعد اخری چې مردگان بځوند دي کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلکو نفوهی گنام وګوره دا پنځمه خبره ده خو دې ته کې پاتیدا پا مال کې وې د الله دنوم برخ ورپولا ها. خدانون عنوان فاتله نوغيله سلورم او روس پییزم دی ویری او پییزم دا پکارو دا یاد دمخت سره تعلق نه لري چيګري قسم خوڑل يا احمد چان موديا تا تاسو اصول کي سوچیت سفير امور و جعلول الله مما زرا من الحرش ولا نعق د دې دي عنوان سره تعلق نشته چې الله په نوم به قسم نه خوڑل دي له عنوان ور کوي پییزم مال او فصل کې به د الله زنم شکر با قاعده خیر خیرات او صدقه به ورکو لا وګورئ ايات ای سوره انام اتم پارکی ايات دی يوصل شفق شم وجعلوا لله او مقرر کړو دي مشرکان الله لرا مِمَّا دراله غ نه چې الله پ دااکړو بن الحررسې د فصلونونه وال عامو د ځنا وروونه شو ب حام په فصل کې د الله دنو ب سبب ورکله په ځنا اورو کې د الله دنوې سبب ورکله فقالوننو د مشرقانو بزعمهم دوی پا خیال وهذا لشركائنا د دخدایانو دنوم نظر من اختدام فما كان لشركائهم نو حغا چه وبد دایدی صدارانو دفارا فلا یسلو الى اللہ نو اغن رسیق وما كان لله يغشذ الله دفاربا فهو يسلو الى شركائهم دا هغه رسید د دې صدارانو ته څه اما يحكمون بد يغشذيكم فيصل كايات مخک مونږ د بل مضمون د پارا راول او دې لیکدار چې مشرکانو دا نظریاوه او عامال یو مع هل اناتفاق لکه مسلمان په فصله او ځنا ورو کې د الله د خیرات ورکې نودی بم ووررکو دارنې وګورې ممسکانو د الله نه بخنه غښهله نه ب سکونه بخ نه ب غښه آیا توګور د فال سوره انفال ايات 2 هم فارقي اوياتي مباركه غوري در ديرشم نمبر وما كان الله ليعذبهم وات فيهم وما كان الله معذبهم وهم می استغفر در دې شرمات دې دن همې پاري سوره تن الفال وما كان الله ليتعذبهم چه عذاب دی ور کې دې مشرکان تا او حال ذا دې وان ته فيم حبيبتا شوف دوي کې مولودي هي د دې ګوره نبی د وجود آغا قدر و قیمت ها موره هر امت که چه با نبی موجود و عذاب بنا راتلو نبی دمبر وی مقام لری تی په پا هر خوام چه با عذاب راتلو تی غمبر تا بیویت تی وزا مکی والی چه کل رانیول نوی پا خبلو لازو نبی ریسل امدینی منوری تا شلو دا نبی وجود د عذاب دا راتلو نسوی ما نعوی ویده ای خوی چه را رو و روا او پمغبانې بلا صاحب را ولا او حبيبت چې موجوده نوز څنګه زابرو لې غم دنا ویجو دمر بابرکتا او د خیر زریوي چې د الله زاب ناراضي او بلا وج ذکر کوي و معا کان الله معذبهم ندي الله چې عذاب ورکی لويتا وهم استغفرون او دوی بخنا واری او دې چې بتواف کولې غفرانک د اهله مودت لیکلي آیات کې نور تفسیر انبيا چرور او سن ان شاء الله کوو خدای چې بتواف کولې به غفرانک الله بخنه نرواړ نو اي مشرک کده الله نه بخنه غاړي نو داغه اخرت پی نه جوړيږي چې کافر دی خو د دنیا عذاب به سکیږي دلیکي ادي ايات لعل د علماء دلیکي او اذا الله دا عذاب نه د بچي دو مونږ سره دعا سبب وي دا الله دا حبيب وجود با برکت هغه دای په فرض له اوس یو شفاعت له سہی توبه او سہی استغفار امه ک سہی استغفار او توبه کوي د الله حساب پر رازي کوم سہی استغفار او توبه کړي نو نو واي طالب کور له پیژې هاوای پکاردارې چې زموږ دی دیمه درجه نه پخ تاسو د ولڅو کتابونو د حدیثو جوړو کوي دې چې طالب ور سره ور سره سره وای هاوای تاسو به څو خوبه پیژې نه ته به شو شرط نوي او چې د حدیثو کتابی نی زمولاتوبه نه پیژې نه به به څو پیژې نه هاوای عوام هو ته به سره غوغه نه راکړي داوام ته وصه نا اته څوک وګونه نه راکړای وو پیجنای نه ده ته توبه لپاره دغه شرطونه دي یو کایو پکې کم وی کم اس کم غره ماشاالله قران ته ناسیو چې توبه هوپی جنو کرا یو شرط کم وی دا الله په دې توبه نه یو دا چې کم ګناکه فلحال بے فریز سبهو کې دویم شر دا دی چې سومره عمر دی کړی په زړه کې بخپې او دریم شر دا دی چې الله سره به واده و کې بیا به دا ش کوو دا درې شررسونه د تووببي دي کهدي ک یو کمی نو داسې ووقت ځایکول دي او دا تووب نه د چا ته یادل به یاپلهدرېګتهته ووا تسپونه پل دی په سر کړی په چې تا و درېګ ته به سو شرطونه دي ها بای کم کم ما شاء الله درې آ یو مولاو یې ما وتاي زره له خلکو له ما وې ما کومي يې آ یو ترينه مو سفره دي نو هغه له نیم ورته له نیم نو ورته نه ورته کې نیمې لک شي و درته معقولي مغتله مو سفره ترځي وس موږ هم ګور حافظانه ایمامت توبه تور دي ایمامت کی ایمان سره وای کی اسلامی حکومت رچل ته توبه چلو او دې ایمامتای قابلیت لَه ا تهوبه پیچې نه د توبه پیچې نه وهم رکھنا دم یو فقيهر کو چاله یاد اخلاص لزت کوي بای اداذرانه مو پیچې نه د توبه د فارادري شرطونه دي سودي یو دا چې کمه ګنا کې د فل حال به هغه نو نومونکې پریزونه او نه ورتهنده راځ تو دا توومه که خندا ده یو ش د پریزیې نهې پهړېوللهراده د پرې پهشته یو شر داې چې کمه ګنا کوې دا به پریې دویم داې چې څومره عمر دی کړې په زړ کې بخپې ماه شي او درم داې چې آنده به واده و کې چې داسې به د دې شرطونو سره د دې توبه په دې د امت اجماع ده الله باندې رحمو الله وای که دې دریو کې یو کمی دا توبه نه ده ازوخه یو نتیجی تر رسیدم د زه حل پر تر توم آبا مون پتهوبې څوک ځان سره ټکی کو ل چې زخه فلزان په توبه کې ټکی کوه تاسو بران سره د خیر ته مو کوي ته وو وو تاسو خو سمه نو وو یو پردی حق یو سړی وی ول هغه نو ورکوي زماده توبای تاسو عمر یی ایمان سره وای او یو سړی چا نه شکرو شپ مغلې شکرو بیا لاره یی زته و وو از ما هغه ولې کمشې رانه پټکړی هغه خړم بیرانه کړه ته وبس ګو باسي اسی دې مافک سپوږی به خبره وره وی ما ماف کنا غولې نه ما کمشې پټکړې اول خطا غرا نه کړا نو مونږ په خپل تو وبيشتو کې ځان سره ټاکي کو قسم دې کو مات سمته و وې څه مساله سره الله وئی توبو ال الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان ولو تول بشرک الله لتوبوا بس نو لعلكم تفلحون اده تفلحون مفعول چې کب دې په کامیابی دنیه خبر خیر ټولو کې کامیابی ده که صحیح سوچوا صحیح توبرا لا او موږ صحیح توب د غیبت نه نو باشو شغل نه نو باشو پردي حق نه نو باشو که امهت توبه وي سودا یو مسئله را کته سره څوکوي کې په دې ټولو اعمال کې الله کم عمل ډیر خوشالي مزد روجا دا درس او تدریس ته بنده دا بند په ټولو اعمال کې پدې الله کی اوونه هزار پساچته وباسي کسه پوي چې رب دې ډير خوشاله کې نو پساچې دي سږي پساچې ته وباسي پساي ته وې راغله عذاب مليکي او ار روانم ست دي آمږي الله دې کوي د توبې پزاري به زموږ مشکلات او زموږ تکاليف ټول سکیږي خو دې په لور مو توبې د سريو حسن بن بشير احمد الله عليه او قول د سلف دي اقوان له سوچ کوي اغه وبین استغفارونا یحتاج الی استغفار دا مونږ چې کوم توبه وباسو نو دا صحیح نه پکاره دي چې دې ته وجلته کوو وباسو چې توبه به د روغیستی استغفارونا یحتاج الی استغفار دا مونږ چې پکم طریقه توبه وباسو اګه صحیح توبه چا وست مسله بسيطه شي قسم اند ټول مسله به حل شي خو صحیح توبه تسره مو تیار نه یو بلکې ما تاسو له وی سوچو کې زمما په دې خبر ار سړې په تو بیس تو کې د ځان تر سره کوي دګی کوي که سې توبه چاوي سپس مصاله سره مصالي بطولی حل شي ودل توي وما کان الله ليعذبهم الله چی عذاب ور دوی تا وا انت او حال دا د حبيب چې تاسو په ذی کې موجود یې و ما کان الله معذبهم او نه دل عذاب ورکون کې دوی تا وهم استغفرون دا پرته به شریک استغفار عذاب باندې کوي نو کې ایمان والے استغفار وکو تاسو لپاره سوره یونس کې او به یونس باندې عذاب راغل خو سهي تو وست راغل عذاب الله سبحانه الله واپس ديو جننن مونږ جلسي او د او ناري او يوبل پس څوک سپوري او د ټول خبره منورم په عذابونو کا کړای ک وایو چې د ملک او ز مونږه دا ټول حال د سمشي ټول بس کو صحیح توبه به واسو خو صحیح کار ته مخار جوړ نه زه اچې کومه ده شریعت خلاف دي نه غیلا سکو هغه ورځ راځي کوم دي چې ځلې وګورم غلام خپل خبرې دروځلې نه شي او یو جلوس نو لارې بند کړې او یو ملال شاوې چې لارې مو بند کړې دا په کوم شریعت ته اته کوم اسلام راوونه په اسلام کې خود شریعت سره نه ناغي نهږ بخنه وله وایي نو هغه دې خبرې زبردختیا و اغه ورته دینه پیری د اسلامي او صحابي د غوندي نه تنګ دا غورتي سامان بار را وښه ټول اړه بند کړیو که ساماني په لاره کېته واه باه دا زمونږه هرده بیا په الله رسول ستا اغه تاسې مساله یو صحابي غوندي تنګ کړه نو دا الله حبيب مو له پښې مينې پری بیا سامان لاره کې کېدا اغه د الله د حبيب نو خلک به سامان دی ولله رکیه یاره یا څنګه یې په ویلې الله تباق کې دې बर्बाद کړي بیا په بل راهه ا سړی له چاوی ځ خلکو فېره دې تباقای او لاره و جوړې له غړو زب بیا دې توبای خو سامان پورته دنګه نو ملاوی لارې بندکړیو سیکړی لارې بندکړي نو دې لارې پغاړې سیکې لارې بندول زموند بساله حل نه کحل دې ناریو چغي او یو لربوله او کې نول زموږ د مسلې حل درې زموږ د مسلې حل شولې او ارزې بلعمیر رحمت الله علیه سویرایت راغې به وړاندې کیږي سبب استقامت او جو په خوا بدان سي بادشاهانو چې د جومی مزبم کولو او د اختر مزبمای کولو ارزې بلعمیر رحمت الله علیه علیه وو اوس کړي مخکې کو ناګره مزدو ارزې قدیمه ورزي مزبم در دسو کې پای موران وبکی صاحب اره کو کیولې عالم دی الله دې عمر کي خير برکت وشه نا ما تخپل اورې دروي مونږه واړو اځه مونږ دې پنجاب د علاقې وي وي دا اختر فرز باندې دا جوړولو جنگ شو یو چې زمونږه مولا به مسکی بلوي زمونږه بکای توجه وکړه دوی سو خیر خلکو دا ویځه اختر دا جنگ وکوي یو کس مخکې غوې اتفاق لغاته نو یو پیر صاحب مو زړه راغلو پاس اتفاق په پا دیراغه چې نه وستا زو ډټي مولا مس کوي دی بلی علي فیر شه دې وبو زوکی وای په فیر نا وخت شو چې وای ورته موریدان یې جوړ کړ آی دې دې اخطار مو سړي دا غوړې تا مولا خل له مولم درازي نو کدا سي پیر زوګ نوالي چې مزم نور چې خلک پیر نه مې نه ما نه خبره مې سکو لبای اور رحمت اللہ خلق را زیو او رځې ب نګیر رحم لاې ته خلک کران لوي باران د کې دګوره دی ته وي پادشا هغه د زیو او زړه موه په او غړه ټوله شپې شو وره کهه ره په باراندي منکې خو د نقصان نشتا تا ټ زما د ووج نه بندې الله تیژړه ساری چې سبا دو باران الله وورړ کهباتشا ووي چې د عذااف زما د ووجې راغلی او رایدي چې زمامونږ د دو د وجه نه دی اوغله کنې کوو اوي د د ووج نه دی نو د قانزو او د بد بازار مګرم کړی نورم کهې خداولدي سری دا رضې ب لم گیریر م اللله الله توجرت بیا الله باار بندې خ دا د د وجهې نه نه دی زماده ووج نه ببد دی اللهته توبه ویستا او دا الله رحب او کرم ووش و ممسلا چې کم دی نهحلکیېږي عامو پریخي کبزه نشه مثلا حل کی یا مسکڑے پنارو په جل سو دی او پل رکولو ادبل پنار رکولو کار نارازی اممت بسئی سکی الله تبسیت وبو بازو ادي ته مون تیار دی یو نو وا به پرتا تیار دی پرتا نو وسو بازی زی د خور له ببر خورو کومبد بازی وا به کور کبرکه ها اے الله ورکی دا الله قانون ور د پیرانګي په قانون کې مدلو خور بره خو خو پختوني ورکی د دې یو څل پیری ته و بیا چې خور تا ورکی بره د ګران استغفار سرا د الله عذاب نه د فکېږي درنې مشرقانو به موکولو اگر چې موی د ظان نه جوړ کړړی سرې انفاو ګورئ یو پان را واړئ وما کان سولاتو هم انند ال بې الله موک او تتسیا وما کان سولا همنو م د مشرقانو انند دالا نکور سرا الا مقاعن مگر شپیلی وال و تصدیع و تاری غبول مز بے کول و پائی که بے شپیلی وال و تاری بے غبول او مفسرینو داستی ذکر کری و ای مراد دا مزنایا خود و آدھا یا نور افعالو چې دیگو ورته مزوی دمدي چې د دلی پلو وړړو او خصو به بربر تواف کوو او شپلی بیا والال تاړی به غګول نو مو کولو خوشپلو تاړو سرا فضو عذا به نوسه عذاب بما قتون تکفرون په سبب داغې جو وے تا سو کفر کون کی اگر سورہ ماعون کی ہوئی دیرش مپار کی سلورمو فنزمات دے فاول للمسلین الذین هم ان صلاتہم ساحو وے صباح دی دپار د مشک ان کو دا اخر خلق دې چې د خپل بنزون نه خبر دي او شکر باسي چې دا چې موږ نه غدا سيولې چې په موس کې غافل لري کنه ټوط پکې راغلې بابا یې تبې <تصفح> دې چې هغه څوک دې چې موس کې غافل لري رسوکه په تخلاص شریږي موس کې موږ غافل یو کو بيدار یو شیخ شه رحمت الله له موږ سره راغلی ی بړهړی والله دی دواړو ته په خللو کې شیرخ ص په نم ده صحیح د د سلام ص رحمت لالینا بړه وړ وي د ما او مسله ده وسه ممسله وي د ماس کې سوچ د شخ سر د جواب په جوو خان ده د یو سات تیرژابړه وول ته غمالله جواب را د شخ رحم اللهی او خان دله ورته وایي و وی. وی اصل کې د دو ټولو خیال نی خو تا حالوي دا نور حل وي کنه ده مو لا خیالي انه طالب خیالي مزګه په د شهر ته ګرځي نو شیخ ورته جواب په صدر کړ وي دا رشتیا رشتیا دا نور حل نه وي دې د ټولو سلی د ټولو یو حال ده نو شکروبا سي جدا سي ني دي ویلي چېغه خلک د تباشي مزګه غافل دي وياغه د تباشي دې د مزنه سلی د مزنه غافل دي نو مشرکانو بغورم ونځو نکول دارنگی دا مشرکان و آغا قائد ما به الاتفاق دا اللہ دا حبیب دا رسالت اقرارت کولو لکسور انام غریو مفارکی اویات غری دردیر شم نمبر اقرارهم بی رسالتی ہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سور مګورې دریر شم نمبره یاد دید نهله مولهي ب شکه پوهی ومونګ ان نه هو چې ب ششان دا لا یحضوو کل الذي یقولون خاامخه حبيبه غمجنوي تاسو ل راغ چې د مشرکان سوي او هغه خبرستا سوشان سره مناسب تاسوله صاهره او شاعره لوان او جادوګ په هم ب شدوي لايوقد ب د د دروو نسبت نه کويهبي تاسوته ولا نهال م نه ب آ الله جحدون ظمان د الله اذل ثولما و ذکر کڑی ابو جہل نه چاته پوسو نبی رے سلام توئی انا لا نکذبوا کا ولکن نکرب ما جئت به مو خطال درو جنوایو لکم پیغام چنیروڑے دان بنو اے د الله د حبیب یو ذات یو د نبوت صفات ده کله چې ذات مشاهده کول نو خلق سوې صادق او امین ورتوی واللاو اجماده پیغام د پیش خدای د دشمنی زما د دی پیغام د وجه نه دا ورنه سازار ته خدای شوي اتا سو مشهور واقعا اور ادري چټورو مشرکان مشرکانو ود الله حبيب شکول پشوا دقه و مين به رابدنو مشهور واقعا د کابه جوړول مشرکان د ته تعمیر ډير करत اشوي الله د الله د پوری او عزت ته وسب جلارشی باز د دباو پسې راش د الله دپور د کاوی شریفي سره یو عزمت باز د دباو سره سټي تمخه کی مشرکان او چې لړول نو الت ضرورت مو کاوی شریف را ګرځیداو دغه یو د نشوي ورله تاریخ لګلی چې لکه کان ماړی لکه نور زر زر غلون او تاو قتل چې عذاب خدا او دغه راشي ا تاریخ لیکلی و یو مار را سرګرشو چې کعبه لړول دوی وی جوړ الله سبون په دې کار ناراضه ټوله غرونو ته تختید د خوف خدا او د دې وجه ادي کافر د دې یو مار غره غه او په پنجو کې هغه چت خوده دوی ټولو قتل دوی په شوری چې سبون په قربانه الله څنګه نه ناراضه ده د کعبه یو یې مڅه مخکی ډیر کړونو ته ملک فهد جون دیو ته کعبه تعمیر کېدو ضرورتو نو پاغه کاله لګونو خلق ورزنه نکړه هي کعبه له سپریزه کنه خلق ځان وشتي بیا یو وې زمانہ مبرندې بل وې زمانہ دې نو لګونو خلق چې عمرې له لاړو نو ای کعبه ته وردن نکړې څه ورزنه کوو دې عرش وه له لک کارو کوو چې سارا باندې ګان کوادي مونږهې نوم نه کوو خوستا د کور تعمیر ضرورت دی چې عذاب خو دا وظمي را نه شي لکه د الله کورهې لړولله او خپل نومکل دا خو یو خطرناک خبره ده نو پاه کار ور لکوونه خلق اول وردن نهل د بل فاات کو وکې ګوا کلل چېوره اووره د تعمیر ضرورت دی یاې مونږ نوم نه کوو نو د کابی تعمیر کېو نو په دی را راله دا حجره ثوت مسووک راښي او پهې خپل ځای کې ب سوک کېدي نوکاریریب چې یو بلی پ وجلې پس پهې فیزلو چې جنبونهمه کوي او چې دې درواې نه مخکې سکرادن نه شوه به زمونږ فیسه ل کوې د دی چې د الله رسوله للی السلام راغ دګور ټولو کافر و دا د نبون نه مخکې خبره جا انا اسې کولهبي جا ا اسوا دبی. رشتی نے امانددار راگ ہے بدا اللہ حبیب سادر مبارکو گوڑو لگو او حجر ایسوالی اغیقی تیخو اده هاری قبیلی سردار لیوی را شیوی سو دیسای جگر ختمولم دا ساسان کار کنے دی مو خینا کمال کرے جگر ختمول کمال لے هر چاویزی بس مگلاسو کی دیو لے د چې اور اسې دوه کعبې ته د الله حبيب ورته د هرې قبېلې مشر پښتو ازمانه خاندان مشر نشته تاسو غو در دې پورې راو ازبې زرا عالمو په دې ځای کې به کېږي دا چې اگر اسوونه نو ټول کوفار سوې جا انا السعد قلبي تاسو د برآشیا حدیثو کې حق کتابو لکري اول پیغام د الله د حبيب د صفه په ډېرې چې نبوت ملاو شو نو دا صفا پڑی ریئی لانو نوکر طول خلق لو خلقل اوئی که زوام چیز دی غر ناپل دشمن دی حملہ دربانی کئی نو منئی کنا نو برا کفار ورته وي ما جربنا علیک ما جربنا علیک الا صادقا جربنا علیک مرارا فما رئینا فیک الا صدقا وَيَمْكُثُ بار بار پتا تجرب کړي د ریشتيانو بغیر مشن دی وی دیلی ا د الله حبيب موي سوره يونس کې براشي ويوف قد لبست فيكم عذرا من قبله صلوه خالد نبوت موږ کیسه کړې د اچه یې راسره د نبی رسوله ول نه کاچ د تاریخ لیکي دې خوذب بطالب طالب وه د خدي چېکو را سره ج کا کې نه چاړی دا ټول د عربومهشرران نستدي دا بطالب و زما دا روواه کو په مالک کم زړې خو دربو یو سړی د د سره برابر دی دا خذبه ټول اوې دا ا چای ت راژونه کو ټولو تشریله په اقل سوچ په صفاتو کې د دسر په عربو کې مثاوي شخص لشتو د الله د حبيب د ذات سره دښمنی نو دیو جنا حاکم مستدرک کې او حدیث ذکر کړ امام حاکم رحمت الله تعالی علیہ تغیب وصول او ارسال کې د علماو اختلاف ده امام بخاری رحم الله وراجهدا دې چې حدیث مرسل ده امام داریت مسلم فعل لکی و حدیث مرسل بے. ابو جهل رضی الله السلام کوي انا لا نكذب بک مو خطا ته دروغ او نشبست لك ولکن نكذب ما جئت به تاسو چې دې روري دې سره مونږ لريتي فأنزل الله فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون د غرض الله د حبیب د رسالت منکار نکولو د رنگ یو حدیث له باو ذکر کړه ادي کفارو د قران یو خواند او سو د ځای په پټ پټ واقع او سبا پوری مې الله ابو سفیان صخر ابن حرب اخنس ابن شریق او ابو جهل ده اللہ ده حبیب د شوی قرآن او نو چې سباشو نو دهی نو لا را که یو بل سلم ملاو شو نو دهی یو بل لوی دی دره وارو که دا زوانان خبر شنو دهی خوبتون قرآن تغو گونی سیمان برادی نو وادیو کچه بیا بدا سه نکو د یو بیدی بڑی را غلی بلوی ده بی قرآن ته اکنی والیو وردہ سے عجیب کتاب دے کفار و تمسکری خون ورک قسم دے ننمگ دورا بیکارشویو چھو خون نرہ کر کفار و تسرک خون بیوان کورو مشعور خبر ادا تحریکی ازادی کی دو علمائی دیوبندو سرین دعا نمبر گریو ویدہ شاہ سے بھی جلسا ہوا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لین دعا نو مشر را او خلکو لهوزر پیش کو وزیتونه جلسک نشم شامل ایده خود شاشه قران او له دور راغل این دوانو شکور قران او له دو د دې مصر یو بادشاہ تیر شوه او دې هر نکسانا تیر رسول دي په انور ساده سره مشور دې نکسانه رسول هو کارنامه ده وو اندروس په داورت لو نزان سره د اورکه مشهور قاری قاری عبدالباسط بودلو رسواله ولان مرید کلام به سوم بنی ایته وی واجب شی مذر لروسته بدله وی پدی ایوان کې او د دای پدی راجمکی دوزه کې قران الله ویل ذم رحمان ورک چې بار بار به وی چې دغه ایچ بیا خپل کلام بیسه ا دا الله باندې غانو الله نه نو خبره به سو مری قران څه کوي قران ولا خنور کوي درې کفار دروته دمره فنور کولو درې شپې یو بل لبک سمونه خو نه بیا به وګي نو بیا را یو کافر دا بوجهل کور تر راغی ورته وې سوکشته زه نا سمراه لو آیا تعالی الله د پیغمبر رسول او ری نا ور ته وي ولې خبرې درستې دي خو زمونږ او دد د خااندار نو قابله ده دی حاجانو مع تمریوتهخورارخورور کوې مونږ هم شروعو د خل په سوورلووس وورئ مونږم په سرلو شوړ وي مونږ داس یو لکه برابر دوس وا نه ژمنډې ووي او یو په کې د مخکقې دو کابل ل دی نويناسا پ وي مونږ نه پیغمبر دی نو کو پیغمبرولولو پېغمبر په کوم دی نه پیدا کوو په پسنه پد زته دا په حق لري خو ورته پته وجدا پیغمبر سره دا په حق ده او تاسو هغه حدیث رسوګور ابن امام ابن یلیل ذکر کړي 180 صفحه کې ابو جهل ورته وای وه حق والله ان محمدن لسوادق ادې لام باندې کسره باندې باندې فتح کوي ان محمدن لسوادق لام باندې کسره راغلي فتحت وجبر ورکه وما كذب محمد قط محمد الرسول الله صلی الله علیه و سلم درو ویلی نو وګوره جنډه دای لا سو کی دا زمزموبه دای لا سو کی دی د بیت الله دروازه کلاو لو بندو لدای په لا سو دا نو ک نبوت امراشدین اور له سپات شو زذو او کی دی اصحابیت او د لباځه په مخکړی زکو ای قد نعلمو بیشک پوہی گمونگا انہو بیشک شاندانے لا یحزنو کاللذی خامخا خفکوی تعلر حبیب آغا خبری یقولون چدا کافر وائی اگر رکھتا اللہ دا حبیب بارک دا گستا خی خبری آئی لرسکائی ایا خوشحاله سمر چې سلی عزتمنوی نو په بده خبره هغه د نورو نډیر څخهږي باقي سلی دسیو خنا کوی هغه عزت نازل خلیلې ناغله که څو سوې فروي دي زموږه ایمان دې چې په دنیا کې د الله د حبیب نه لوي عزتمن نو نو سمر درد ورته څرګند راشه دوه رب یې والده صالح بودیر او اکثر دعاګانې بر رمضان کې هغه کوي د یځل په دنیا کېله د حی غست اخ شوی وه د یا ډیرې ور سرهژړ قد نه د نه خوله یخژونو د یو خوو او م جاړي چې د پیرونبرګست اخ شي الله د حبیب ضرورته بهصوره دردې په همله یکر لا نو ش د دررو نسبت نه کوي حبی ولكن الظالمين بايات الله يجحدون دار قوم شرکان ود ټول قران نم انکار نکولو ها ټول قران نه انکار نو له څورېونو څنګورې يا له سما فارکی د ټول قران بلکه د توحید او د دای د شرکیه تو کمرد چ کول نو غین انکار وګری یونس یو لسمه پارکی اوات غری فلسم نمبر د ټول قران نه د مشرکانو سنو انکار نو وایذ اتلا علیهم آیاتنا قل جللست شی پدی مشرکان او آیات ونظمونگا بییناتن whakar whakar اور د دې شرف پکې ردوي د الله توحید بیان وی قال اللذین کسان لا يرجون لقانا چه امید نشاتی اقی دته او رجا په معنا د خو په راي یریږي نه د ملا نه و قیامت م نه مني د الله ح بمته ایتیقرآ غیر هذا او بددل هو راړه یوقرآن بغیر د دی نه یا داې خو بد ل کا او تبدیل کې فرک دی داو بار بار راضی مدل تیز تکای تغییر و دشی ذات بدل و لتا او تبديل وئی صفات بدل و لتا د دلته دواړه مطالبه اے غیر هاذا ذات بدل کا د سراړو دا کتاب دینی بل دی وی او بدل و کی و وئی ذات دی لوی بدل خو صفات دی بدل او بد دل یا دغه کتاب دی خو لګه د بدل پهکیيوک د تو هته مسالهې لري کا او د شق د بلاان دا مسالهې لري کا دا پهمونې چې بد لږ نو دا ې لري قل حبيبهو فرماما یا لی نهدي مناسب س مع لره ان او بد دا چې بدل کوم دا کتاب من تل قاې نفس د ځان د طرف ان ار تبع جني مروان الا ما يو ها مگر هچ و هي کې دي شي ماتا اكما بدل كون ما بدل الله د غرف نسوخ لا شي ان يخافو بشك زي ان اشته ربي کمانا فرمانیو کدرب او دا اللہ کتاب کمی ردو بدلو کو او الله من آراز کو تاسو میں خوشا لکی نو زیر ایدم عذاب یوم عزویم د عذاب دا رزلو انا نو دو طول کتاب نم دیسو نو انکارنو بلکی دو توحید و دو شرد مزمت آیاتو نا اريه سره د دوی د لاQaeda نور به انشاء الله د زینب او هاي الاله العالمينا زمون غټول د اخواريخ په کې د قبولیت مقام ته رسي الاله العالمينا دا قران زمون د بارہ حجت کی او کومغه حجت و جوړه یارب کریم د قران د علوم د بارا ازمغ د ټول ټول ابا او طالباتو بنين وبنات او ابوسنی کولا کی الله العالمین دا قران علمنا فازمغ فصلو کی کی الله مونتا زمغ والدين او تا اصول فروع تا مشایخ تا مړو ژوندو حاضرين وايي نو الله واڑا او ګناہوںه ماف کړي یا رب کریم زموږ د ټول دي نی دونیوی حاجتونه تر سره کوي او زمون د ټول دي نی دونیوی پرېښنه یې ختمي کوي سم بیماران دي که چا د دعا و بار کی وی ل یو کلی دی وی اخلاص سره دعا و وړی الله تاسو ورته شفای کامله آجلو ورنصی وکړي پروردگار عالمه د چا اولاد نشته لکه ملصالح اولاد ورکو او د چا اولاد وی د مور اپ لار د سرغو ی احواله کی الہ الالمین بی گنا بندی وان د بند اخلاص کی الله بی گنا بندی وار پتمام دنیا کی د بند اخلاص کی الله علیکم مسلمانان د دشمنی طرف گنی دی تطخل رحم او کرم دا پدوس ثی بدری کی یا رب کریمه د کوم مسلمانانو په پکورونو کې بچی دي لاريدا او زنانا د غيبه نه د حيا او د یو نه کې ریشتي بندو وبښرتو الله د ټول امت لپاره د رزق خلال دروازې کلاو کې او د حرام نه نه په خپل فرض کې ورساته الله سمره د رسول شعورو دي پټولو کې خير او برکات واچي او د ويون کو او د تمامی دنیا د لپاره د هدايت یو و ګرځي الله دې درسونو علاوه کوم مت نور شوبو کې د دین کار کوي ته الله پکې خیر او برکت واچي او تو ورته اعتدال او اخلاص او استقامت نصیب کړي الله ټول د دی دین شوبو වල د فرات او تفریض نو ساتي یا رب کریمه زموږ د دې طلباو په دې مطبخ او لنګر کې شوق منډه ترې وای الله دې په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي اخلاص رضاو او وای اللہ دا دا اللہ زمون مونږ د مدبخ بعضې ضرورات دي الله ته د غب د خزانو نه دا پوره کې الله زمون د تو ل او په مدبخې کم ضرورات دی مالکه ته د غبو د خزانو نه دا ټول پوره کې الله دا کتاب چې د براکاتو نه نک دی او زمونږ د ټولو مخېپت دی الله غ برکات په دنیا اوقبه خیرت کې مونږ ت کې الله تا باربار وویللی چې دا د براکات او د خیرون نهډت کتاب دی اللہ دا برا کا حد دنیا کی مراکی او پا قبر خیرت کی مراکی اللہ دا مندر تولو بچی نیکان شوالحان کے او پا علمی میدان کے الہ العالمین آلہ مقام طور د دکمو بچو د دینی دنیاوی داخلو ضرورت تے اللہ دا غیب انہ بندو بس جوڑ کی. او دکمو بچو دینی دنیاوی امتحانات تی اللہ پاگے کی کامیاب د ملک دا پارا دعاو الله اللہ پاکے امن و امان إله <التصفح> الهلال امير فدي ملک امن و امان راول اپ ټولې دنیاوی اسلامی ملکونو کې امن و امان راول دا چې خلق زموږ بشران کې چې پزړه کې فرعیت او اسلام او ملک باندې رحب دي د بری رحمه خلقونه مو الله <التصفح> او ساتي دعا وغواړو الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور راوړې الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور راوړې الله هم ربانا اته دا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزاب النار وصل الله